Sziasztok, ez itt a Clickplay Play 179. ünnepi adása, mert nem, hogy vannak, én neurotik vagyok, és itt vannak még... Majkő, sziasztok! Jóóóó, csíges, sziasztok! Azaz, Merry Christmas, már előre! Kállámás, kállámás kívánunk! Very, Merry Christmas! Játékot, mert ilyenkor lehet, tehát ilyenkor, általán az ember úgy van, nem, hogy így évközben, amíg játékok összegyűlnek, hogy na majd, na majd ünnepekkor kiátszó mindent, aztán... Ja, persze, aztán jön a kajakoma, aztán rizsza. ülni nem tudsz majd a gép előtt. Ja. Nekem mondjuk lesz munkám a két nap között, a minden igaz, Áj, én még, még hétfőn, én. én még holnap dolgozok, és ennyi. Nincs, ez lehet már egy. az a holnapi munkanap is inkább olyan... <suk> szóval lesz. Lesz. Ne vitt túlzásba, én azt mondom. Ja, ne, ne keményíts be, úgy, mint a ték Two, hogy egyből becsakjunk <tört> el a szóba. Mi csodál, a ját, kötés, csodál. Amikor, amikor én ezt hallottam, hogy nem hittem a fülemnek, hogy ez van. Ugye, itt az a hír, hogy, hogy a, ugye van az It Takes two nevű játék, ami így, hát elszpoilerezzük, hogy milyen díjat nyert, vagy később beszélünk róla. Na, majd később beszélünk róla. Mi az igazából időről. el lehet, ami fontos. Vagy hát nem tudom, hogy a, a, a, amit nem én felírom. Érem. Mindenki tudja, aki követi. Igen. Amiket én felírtam, tradereket ott nyert, mert én nem, hogy ezt nem tudom. Igen, igen. A Éviáték a díjat megnyerte így lazán. Ja, csak egy én ilyen kis olyan, a pici no, díj, csak, csak Az, az, az, az Éviáték lett a, az itx És amúgy zseniális volt maga, hogy így. Tehát a csávó, az így nem volt olyan kiöltözve. Én bírom én azt, azt a csávót, ez már többször Az a talán farmer igen. is volt, nem nem tudom. Így. Mert tud, mindenki kiöltözve, mint szaros pista neve <gül> ő meg így kimegy, de úgy látszott, hogy te kibaszott, örül neki. Aha. Én is bírom a trámot, nagyon. És hát így évjátékkal év lett. Viszont ami, amiről most beszélünk, ez a, ez a cikk még előtte jött ki, hogy a ték a mm -hmm. játék neve miatt így, így, hát nem tudom, igény tartott pénzösszegre, vagy nem tudom. Tehát, hogy, nem, hát konkrétan, konkrétan, konkrétan ugye claim hogy ö, hogy az sérelmezte, hogy ez túlságosan az az hasonlít ő... az ő nevéhez, meg a brandhez, vagy hát nem de tudom. Hogy... De érted, Ték Tú? tehát egy két két értelmes szó a, a, az a, a, a take two-nak a neve. Tehát most... Ez olyan, mintha a rockstar beperelni az összes rockstar-t. Hogy <gül> srácok, srácok, srácok, ez de, nem de lesz várjál, jó. várjál, mert, mert a rockstar, az, az, azok is ők, nem? Az is a take two. Az is a Ték Tú igen, fejlesztői. Ja, igen, igen, igen, igen, igen. Hát, és és ugye el... e, ezzel is támadtak. Csak, nem tudom. Én, én, én azt, nem azt értem, értem, hogy ez, ez miért most jött be? Tehát, hogy miért nem én, már fejlesztés szerintem... alatt szóltak, hogy te figyelj, ez a cím így nem biztos, hogy jó lesz. Meg nem, az szerintem az volt úgy, hogy kellett a pénz, mert hogy igazából nem adtak már ki ezer éve új játékot. Dehogy nem, hát a GTA a definitive edition trilógus. Mondom újat. Ja, ja, bocs. Okay. <gül> <gül> és akkor bele kellett állni valaki, hogy legyen pénz. Mert hogy, mert hát, hogy ilyen, ilyen agyfasz dolgok, tehát hogy. Tehát itt vagy például egy a kortákkal foglalkozó cég, hogy Think Like a Rockstar, és ezt is betámadták, mert benne van, hogy Rockstar. M De hát basszus azt. Ez annyira legalja, hogy nem igaz. Meg, meg, hogy, a, meg hogy a Max Fane uh, ruhamárka, holott a tervezőt így hívják, tehát, hogy bazd meg. A Igen, sávó. sávó szüleit pereljék be. Hát mi az, hogy ilyen nevet a adott? Fasztattátok neki ezt a nevet. Ja. Tehát, egy <laughs> ilyen szintű kampányba kezdett a cég, Hát szarágás, ezt most mondjuk ki. Ez, ez konkrétan, az, igen, ez, ez, igen. ez a leg, legalja, amit lehet csinálni. És nem is az, a, tehát még azt mondanám, hogyha akkor se tudnék vele azonosolni, hogyha mondjuk, akit bepereltek, az mondjuk nem azt mondom, hogy megérdemelni, de érted, hogy rászolgált volna a múltban vagy ilyesmi. De itt ezek a fejlesztők, ezek egy ilyen végtelen csupasz szívemberek, és tök jó játékokat ledobnak az asztalra, és, és folyamatosan mindig bebizonyítják, hogy tudnak egyre újat és újat. És tényleg, a, amit mondtál te is neu, hogy kiment átvette a díjat, és látszott rajta, az a gyermeki öröm az arcán, hogy ő meglepődött, meg nagyon örül neki és akkor most komolyan ezekkel szívozni. Mi a francnak a GTA 5 annyi pénzt hogy nem igaz. Most De, egy egy, nagy, egy nagyvállalat betámad egy indis stúriót, hogy fizes nekem, mert igen. a, Már a nem hasonlít, igen. nagyon hasonlít. Ami ját, nem Erre az. szokták azt mondani, ugye, hogy lefele ütni nem nagyon szokás, mert az nem igen. fel, hogyha lefele ütsz. Igen. Lát, van van ez, a, ez a mondás, talán Eszterházi, vagy ki mondta, hogy egy bizonyos szint fölött nem megyünk egy bizonyos szint alá. Igen. De, de igen, vagy ahogy a, hát vagy ahogy a Tropic Thunderbe volt az a neve Go Full retard. <gül> igen, igen. Hát igen. az, hogy Amcsiba mindenért szokás felelni. Miha mi, mi, elég durva a, elnyebbe, a el. meg is nyerik. Tehát, hogy is, Lásd neted nem a nem mikróba értem. a kutyád. Igen, igen. De, hogy, még az állítólag egy ilyen, ilyen kamu, tehát hogy nem történt meg. Hogy ja a nem, mert macskát raktak bele azt hiszem. Vagy macska, yeah. Nem, most volt. <gül> Á, nem tudom, de tényleg. Ur urban Legend. De nem, a én ezét is volt a másik, ami ilyen hír, és ez a... Ugye régen nem volt ráírva a cigire, hogy rákot okoz, és akkor csávó vagy nő, nem is tudom már micsoda, ilyen több száz dobozzal szívott, hetente, és ha rákos lett, vagy a surprise. <gül> és, és beperelte a céget, mert nem volt ráírva. És, az azóta az, nem? és azóta rá van írva. Ja. Még az a volt amúgy, teljesen. Ja, de még ez legalább nem olyan hülyeség, hogy a mikrobaraknak egy kutyát. Még, Hána. Azt Hána. nem értem amúgy, hogy, hogy, hogy ilyen névváltoztatásos dolog ilyen többször volt máskor is. Csak akkor fejlesztés előtt szóltak, vagy fejlesztés közben, és akkor úgy változtatták meg a nevet. Ja, például a Izzi is ilyen volt. Most pont egy éve jött ki a Phoenix Rising, vagy micsoda. Na például. Ott és is annak, annak is valami Monsters, valami volt a neve, és ott meg a Monster Energia Ittar szólt igen. be, hogy, hogy hello. És én ezt nem értem, hogy akkor miért Ó, nem fejleszni, és közbeszóltak, hogy figyelj, akkor valamit írjatok át, hogy egy kicsit más legyen, vagy nem tudom. Tehát én... És akkor a Monster Hunter az, hogy mehetett ki? <gül> ezt nem is értem. Azt szerintem én előbb így. volt Brent, mint a Monster Energia italt, nem? Igen. Szerintem. Hát, jó, nem nem nem az igaz, hogy ez Mostanában készült belőle játék, de lehet, hogy végebb voltam, hogy ez a Blender. Az Japánban az nagyon ]ni. nagy izé hagyománya van a Monster Hunternek. Van, egy ilyen szavakon lovagolunk, aminek amúgy tehát mindenki tudja, hogy semmi köze. Hozzá. Meg így hogy köszönsz Hellóval? Hát ben van a Hell. Hát azért nem ferelnek. Oh, yeah. Minden streamert be kellene ah, Itt van, Monsters volt a neve régen, és onnan a Monster szólt be, hogy nem kéne. Hm. Nem tudom. Jaj, emlékszem is télem, mert még az E3-on, ezzel mutatták be valamelyik E3-on ezt a játékot. Ja. Kemény, hogy mik vannak, ilyen hülyeségekért tudnak szivózni folyamatosan, érdekes. Ja, ja, de... Nem, hogy örülne a ték túl, hogy összekeverik vele a játékot, és legalább lesz egy kis jó reklám, mert úgyis mostanában kicsit saját maguk ellen dolgoznak folyamatosan. Hát, ilyen, ja. ha gödörben hát vagy ez igen, igen. Nem nem nem nem hát, ő, megásnak meg ásnak a dobálják a munkagépet, ami még jobban halad lefelé, úgyhogy... Mert... Drukoljon nekik, hogy fölfelé is legyen út. De hát kemény ez, kemény ez, de nem annyira kemény, mint például egy sárkány. <gazmık> Ma nagyon... Na, bíró, nagyon nagyon megválsz neked. Ah, yeah, igen, igen, igen. Azt is mondhatod mm. volna, hogy vajon a sárkány az tud ásni? Igen, tudásni. Hogy... Vagy egy sárkányjal kirepülhetnének, hogyha ja, lenne Igen, igen, igen. Ugye? Ugye? Na most a következő játék, amiről szeretnék egy kicsit beszélni, ez a Century Age of Ashes nevű játék, ami lényegében egy ilyen dogfight játék, tehát egy repülő, repülős játék sárkányokkal. És hát már gyilaj nem volt adás, amúgy bocs mindenkitől, hogy kicsit elmaradtunk, és így át is mentem egy olyanon, hogy ez egy kurva jó játék, és meg kicsit meg is untam, <gül> mert, amúgy meg... <gül> mert amúgy megtartalom az sajnos annyira sok nincs benne, mint amennyire ember elvárná. Viszont free to play játék, úgyhogy ha valaki beleugrik, akkor igazából nem kockáztat semmit. Ráadásul van benne ugye ez a manapság divatos Battle Pass-szerű valami, és most az is ingyenes, mert ez a, ez a kvázi a nulladik Battle Pass. Ja, hogy a ér majd fizetni okay. kell? Hát gondolom fizetni kell, mondjuk még nem jelentett. most is lehet enni a játékban, van mikrotranszakció, ami... Tehát hogy most is lehet költeni ilyen sárkányokra Aha. szép pénzt. De, De gondolom, igen, gondolom, azok csak skinek, nem? Vagy... Igen, igen, igen, igen, igen. Hát maga a játék az úgy működik egyébként, hogy van három karakterosztályod, lényegében a lovas meg a sárkány így összetartozik, tehát hogy ez a három karakterosztály. És amit tudsz vásárolni, azok... Ó, most nézem, hogy valami izé van, event van most pont. 16-án kezdődött. Na, vissza kell nézni egy kicsit, majd sárkánykodni. <gül> tehát, hogy, és a, tehát, mind Egy csomó minden tudsz állítani. Tehát egy te sárkányod mint egy lovat fel tudod így málházni kb. Hát nem már. Hát te tudsz rakni rá nyerget, meg ilyen mindenféle, ilyen, ilyen izét, álmod, meg akármit. És azokat mind lehet külön cserélgetni. Tehát, hogy... Itt azért elég mély de jó, hogy ilyet külön nem tudsz venni, tehát gondolom a betűlt a fogják majd ezeket kiadni, meg most is van egy pár ilyen, hogy ilyen pajzsot, meg a, a karakteredre tudsz venni másik köpenyt, másik sisakot, másik vértet, pajzsot, minden hülyeséget, meg a kezébe valami láncsát, fegyvert, akármit. De ez a játék egyik sem befolyásolja, mert, mert az megkötött. Tehát, hogy van a sárkányodnak képességei, meg ilyen a passzív tulajdonságok, és az, az nem változik. Tehát, hogy azt nem fogják megjátszani, hogy valami nagyon durva sárkányt beleraknak, és akkor vedd meg. Egy hát nyilván itt is vannak ezek a szintek, hogy rá Epic Legendary, de hát ez kinézetben meg is áll az egész, hogy máshogy néz ki. Viszont maga ez a, ez a rendszer, ez tök jó, hogy lehet kvázi sárkány tojásokat venni, vagy hát unlokolni akár a pezből, és ahhoz megvan adva, hogy milyen milyen dolgokat kell megcsinálod, hogy, hogy az így. így. így hát először ki kell, utána pedig így fejlődik egy picit. És addig nem tudsz nem tudsz használni, csak a teljesen kifejlett sárkányt tudod használni. De hogy addig így látod, hogy jaj, de olyan kis cuki baby sárkányod van, tudod. És akkor lép egy szintet akkor egyel nagyobb lesz. És akkor így megy és a végén már teljes méretében pompázik, és akkor kiválaszthatod ezt is a, a lovasodnak. De hogy minden csak ilyen kozmetikai cucc. Maga a játék meg egész érdekes, mert ugye mondtam, hogy három karakterosztály van, és mindegyiknek más a képességei egy kicsit, tehát repülni ugyanúgy tud mindegyik, viszont, mit tudom én, az egyik például, hát most már annyira rég játszottam, hogy már az ellenvezéseket tudom a karakterosztályoknak. <gül> ja de, Maruder az első, az például olyat tud, hogy így be tudsz nyomni egy képességet, és... Ha becélzol valakit és benyomod, akkor arra ilyen tűzgolyókat tudsz lőni a végtelenségig. Mert alapból úgy van, hogy minden sárkánynak két tűzgolyót tud egyszerre kilőni, viszont ha így befestes valakit, hogy az ki van jelölve, akkor egy tudod spemelni, mint az őrült egy darabig. Úgyhogy elég könnyen le lehet így gyokni valakit. Akkor a másik sárkány az kicsit ilyen szupportosabb, az olyat tud csinálni, hogy a csapattársat tudsz így bemérni, és így messziről rá tudsz turbózni, és akkor ő is kap pajzsot, meg te is, hogyha így közel mész hozzá. Tehát egy kicsit ilyen, hát nem azt mondom, hogy healer, mert nem az, de végül is ilyen overhealed ezzel a pajzsal a csapattársadnak is, meg neked is, ami elég, elég jól tud jönni. A harmadik az meg olyat tud csinálni, hogy láthatatlanná válik, ami hát azért na, az is elég például. Mondjuk é. így. igen. És mindegyik sárkánynak van egy ilyen külön ilyen... Hát én ultimate képessége. Ami az elsőnél az, hogy ezt a vadászatot nem kell rányomni senkire, hanem mindenkire automatikusan megy. Ha ez a, ez a méter méterig feltöltődik, benyomja azt az egy kombót, és akkor mindenkire tudja azt bemelni a vírségeit. A, a láthatatlan álló az érdekes lesz, mert az az, ezzel az ultimate képességgel azt csinálja, hogy nem lehet őt becélozni. Tehát, kvázi mint a sebezhetetlen lenne. Mert a maga, maga játék játékmenet meg a lövöldözés az úgy működik, hogy van egy ilyen célkeresztet, de azzal nem pontosan kell célozni, hanem kvázi mint a repülős játékokban, hogyha ráviszed az egeret, vagy nem, tehát ráviszed a célkeresztet, akkor így, így beméri. És akkor amíg rajta van az a kis kör az ellenfél sárkányon, addig arra fogja nyomni a, a tűzlabdákat. Meg a másik képesség a sárkányoknak, ami állati bedesz, hogy Ugye van az egyik, hogy tűzgolyókat tudnak lőni, meg a másik, hogy így ilyen lángszórószerűen nyomják a tüzet. Ahhoz viszont viszonylag közel kell lenni az ellenfélnek, de az, az úgy működik, hogy az nagyjából követi a, az ellenfelet. Tehát ha nem is pont előtted van, a sárkánynak a feje egy ráfordul arra, aki ott van a közelébe és úgy eléggé lehet égetni, Tehát az nagyon durván lehet sebezni. És mondom, az egész játék olyan, mintha egy repülőgép szimulátort játszanál külső nézetből, csak repülő helyett sárkány van. És az, maga az animáció azok, azok rohadt jók, és van már egy olyan mechanika is, hogy ugye van a sárkánynak ilyen turboboostja, <gül> nevezzük így, amit lehet azzal tölteni, hogyha a föld felszínén ilyen, ilyen erek fölött repülsz. Tehát látszik, hogy ilyen varázs akármi így húzó, mint egy repedés lenne a földön. És akkor ha ott, ott mész az, akkor gyorsabban feltöltődik ez a turbó boost. Úgyhogy kvázi a játék rá is vezet arra, hogy berepülj ilyen, ilyen hegyes izé, sikátorokba, meg ilyen mindenféle helyeken zúgjál mondjuk a víz fölött, ami állati jól néz ki ebbe a játékban. Tehát a hangulat az, az így nagyon megvan. És mondom, nekem az volt a problémám vele, hogy marha gyorsan rá lehet tudni, mert viszonylag kevés játékmód van, meg viszonylag kevés pálya és hamar unalmasak lesznek ezek a meccsek. Hát az a baj, hogy ez az ingyenességnek a hátránya. Mert oké, okay, hogy az előny, hogy ugye free to play és játszhatsz vele mm -hmm. csak cserébe, a tartalom, az, az startkor nem biztos, hogy elég, és később is lehet, hogy lassabban fog bővülni, mi lassabban, Úgy tudom, december, hogy pénzér A December másodikán jött ki, úgyhogy nem vészes. Meg azért vannak benne kreatív játékmódok, az egyik játék mód, amiről szintén a nevét nem fogom tudni megmondani <gül> lehet, mert a én memóriám az borzasztó. Hát, most nézem az Steam oldalát, ha itt írják, hogy milyen. Ja, hát igen, van, oké. Okay. Tehát a Carnage játék mód az lényegében egy 6v6 deathmatch. Ilyen team deathmatch. Tényleg csak ki kell nyírni egymást. Annyival van megspékelve a dolog, hogy amikor megölsz valakit, akkor kvázi egy ilyen számláló felfelemegy, egy, mint a, a GTA-ba a körözési szint. És minél magasabb a számlálód, a te megölésed annál több pontot fog szerezni az elemi csapatnak. Ez egy ilyen kis... Viszont ha el tudsz húzni, és egy darabig nem halsz meg, akkor még az életedet is újra tölti, ha letelik az idő, és akkor nullázza a számlálót. Tehát hogy lehet így ezzel így taktikázni. A másik játékmód, ez a Gates of Fire. Ennek az a lényege, hogy egy zászlót össze kell szedni, és különböző kapukon kell átrepülni. Ezt is két ö, csapat játsza, és az a csapat nyer, akinek, ö, aki, hát meg, megadott számú kapunk kell átrepülni, ez a lényeg. És ö, időre is megy, tehát hogy itt kb. az úgy néz ki ez a játékmenet, hogy ö, mit tudom, valaki ellopja a, a zászlót, utána a másik csapat nyilván rácsap, mint gyöntjük a takonyra, és rohadt gyorsan megölik, ha ügyesek. Ha nem ügyesek, akkor meg úgy átrepül minden kapun is nyert a csapat. De mondjuk, ha elveszik tőle az ászlot, akkor ők is elkezdenek kapukon átszállni, és lényegében, ha az idő letelik, akkor akinek, aki több ilyen kapun át tudott röpülni, az, az a csapat nyer. Vagy ha megadott számunk végigrepülnek, akkor nyilván az a csapat nyer. Ez eddig, ez eddig semmi kreatív. Itt a harmadik az nekem nagyon bejött az játékmód, ez a Poise of War. Itt az a lényeg, hogy a játék elején elindulnak ilyen ilyen aranyszállító sárkányok a pályán, és azok így röpködnek folyamatosan körbe, tehát mindig jönnek újak, És a csapatoknak azt kell csinálni, hogy ezeket a sárkányokat így, így megölik, vagy hát sebzik őket, mert úgy működik, hogy ezeket aranyat szállítanak, és amikor rálő az ember, akkor kiesik belőle ilyen arany, és akkor ilyen aranyfelhő ott lesz, és ezeket így össze is kell szegetni. És ha megölöd, akkor nyilván minden arany kihullik belőle, összeszeded, és akkor haza kell vinni a, a saját tornyodba. És akkor azt úgy kell megoldani, hogy átrepülsz a... Nem tudom, hogy meg van csinálva egy ilyen torny, hogy minden oldalról nyitott, több szinten, szóval több szinten is át lehet repülni. És maga ez az arany dolgozik, mint úgy működik. tőled is tan. le tudják nyúlni az aranyat. Így van, így van. Tehát ha rád lőnek, akkor nem kell, hogy kinyírjanak, hanem ha eltalál egy bármi, akkor már elej, elejtesz az aranyból valamennyit. És amúgy elég gyorsan lehet az aranyat elpotyogtatni, tehát simán van olyan, hogy összeszed egy csomó aranyat, párt rád mi még meg sem haltál, de már üres a zsebed. Hát hogy vigyázni kell arra, hogy ami nálad van, az meg is maradjon. És akkor vannak közben ilyen mechanikák, hogy mit ha rád lőnek egy tűzgolyót, akkor azt ki tudod úgy cselezni, hogy gyorsabban váltasz irányt, meg beszállsz szikla és akkor a tűzgolyó sziklát kapja el. Vagy hogyha ugye van az, amelyik láthatatlanná tud válni sárkány, hogyha láthatatlannal válik, akkor se találják el a tűzgolyók. Meg van egy olyan képesség, amit lehet választani. Mert meccselén lehet választani ilyen képességet, és az egyik az olyan, hogy ez ilyen quasi ilyen. Uh, ahogy is hívják a repülősi játékot. Az, amelyik, hogy a rakétát így lehet ötszinti rollad. ha így megnyomod egy ilyen varázslat. Ez a rakéta elhárító, mondjuk így a <laughs> saját sárkányos játékben ez úgyis <laughs> olyan jó passzol. Szóval vannak ilyen mechanikák benne. És hát lényeg az, hogy össze kell szedni minél több aranyat, mielőtt lejár az idő, és akkor a végén így, egy, így, így megnézi a, a játék, hogy kinek van több arany, és akkor az a csapat nyert. És akkor ebből kell nyomni, azt hiszem, háromból kettőt kell nyerni. Ezek így, ezek így működnek, ezek a hűzék. Viszont ebbe az aranygyűjtögetősbe vannak tök jó mechanikák, mert egy idő után jönnek olyan sárkányok, amik több aranyat potyogtatnak, meg meg van olyan, hogy megjelenik a pályán egy kulcs, és amelyik csapat azt a kulcsot birtokolja, annak az továbbra is haza tudja vinni az aranyat, viszont a másik csapat meg nem, tehát annak be lesz zárva a torony. És akkor itt bejön egy kicsit olyan, hogy akkor jó, akkor most le kell vadászni azt, akinél a kulcs van, hogy haza tudjuk vinni, akkor van egy másik mechanika, ami meg azt csinálja, hogy egy bomba jelenik meg a pályán, és hogyha azt a bombát be tudod vinni az ellenfél csapatnak a bázisára, akkor az ő tornyából kvázi így kirobban egy csomó arany. Ami úgy néz ki, hogy eltűnik a toronyból és így a pályán szétszórja. Tehát utána ők is össze tudják még szedni azt az aranyat, de ti is. Tehát le tudjátok kvázi tőlük így nyúlni. És akkor ezek így viszonylag random jönnek be, hogy adnak egy kis, kis pluszta játékhoz, amit szerintem tök jó kitaláltak. Tehát szerintem ez a játék a legszórakoztatóbb az összes közül. És ezt tudják is ellenki. játszani a játékosok, vagy TDM-eznek? Tudják úgy. Tehát, hogy látszik rajta, hogy mennek rá a sárkányokra, gyűjtik az aranyat. Meg... hát jó, ez az Az, az nehéz, akkor. Az nehéz hogy amikor valakit le kell vadászni, mert most ha valaki, mit tudom én, gyűjti az aranyat, ami amúgy a játék mód lényege, hogy az aranyat gyűjts, de mondjuk valami, a másik csapatból, meg mit tudom én, nála van, valaki ott van a kulcs, és hát nem vadásszák le, mert nem, nem vadászszák le. Akkor ott szívás van. Tehát, hogy valami... Hát igen, a csapatmunka azt kell hozzá néha, de de hát kicsit összetett ez a játékmód. De mondom, nekem ez, ez jött be a legjobban. Szerintem ez a legszórakoztatóbb. És akkor van ezen túl még Ranked, meg hát egy csomó mindent bele, belehúztak a játékba. Meg ezek a napi küldetések, meg van egy olyan mechanika a játékba, hogy uh, talán hét napig kell folyamatosan minden nap játszani, és megcsinál egy napi küldetést, és minden napért kapsz egy uh, kulcsot. És a végén minél több kulcsod összegyűlik, annál nagyobb jutalmat rejtő ládát kapsz. Tehát a hét napot végigjátszottál, akkor már olyan ládát kapsz, amiben 10% esély van, hogy egy sárkány tojás is ott lapul. Ja, tehát akkor most már nem elég a, a déli login, mint ami régen volt, de, hanem de, most már hát most a quest is megkecs. Jó, de, de mondjuk, egy feladat feladat van. ha tetszik a játék, meg, meg szeretsz vele játszani, meg van egy-két ismerős, akkor mm. ez könnyen megvan. Én is így évekkel, tehát egy ládát így kifarmoltam, de utána utána levontam a következőt is, és soha többet ilyet, mert hogy néha olyan feladatot az hogy így játszol egy csomót, és, és nem, nem adja. Tehát mit tudom, én például a kárnyicsban mondtam, ezt a körözési szintet lehet növelni, hogy ez a Jussel 3, háromig, tudod, mondjuk egy ilyen napi küldetés, hogy legyen a körözési szintet három, vagy a fölött. És így nem tud az ember kettő fölé menni, mert azonnal legya, legyakják a picsába, tudod. Tehát, hogy olyankor azért lehet így szenvedni. Vagy egy másik olyan, hogy mit tudom, én vadászlem valakit, akinek három vagy a fölött van a körözési szintje. És akkor hiába játszol egy olyan csapat ellen, ahol legyomjátok őket, hogyha ezt nem tudod megcsinálni, mert nem megy senki három fölé, tudod. <gül> Tehát, hogy néha ad ilyen küldetéseket, hogy így szó, szopni kell vele nagyon sokat. Máskor meg olyat, hogy az első meccsen megcsinálod. Tehát, hogy ez ilyen, ez ilyen unbalancssuits, itt nincs rendesen. Megadva vagy. Hogy... Nyilván ezt majd lejje fogják vinni, mert gondolom észreveszik, hogy a játékosok ezért panaszkodnak, vagy valami. És is a félónál is lejje vitték, úgyhogy akkor Nem. talán egy ilyen játéknál is megoldható ez. Igen. Hát a, a Battle pass ban meg úgy vannak megcsinálva a szintek, hogy egyre több XP-t kell, tehát hogy ilyen szignifikánsan növekszik. Tehát egyre nehezebb meglépni a következő szintet. Az elején még viszonylag gyorsan megy, kvázi, ezek a szintlépések, és akkor elég gyorsan lehet szedni ki a Battle place a dolgokat. Utána viszont nagyon-nagyon nagyon belassul. És azt mondom, hogy azért lehet vele haladni, tehát ha valaki játszik vele eleget, meg még lejárati idő sincs, szóval nem tudom ezek hogy fognak működni. Most ugye a halo jött be az, hogy itt nem szezonális ezek a passzok a halo se, hanem hogy folyamatosan kapsz újat, és akármikor itt csinálhatod. is. Úgy az, hogy lehet, hogy itt is így van, mert hogy a, a te szinted, meg a Battle Passod szintje, hogy nincs így külön. Hanem hogy ez jegybe van. És akkor lehet, hogy az lesz, hogy amikor jön egy új passz akkor csak növelik a szintet, meg a megszerezhető cuccok mennyiségét. De ha az előzőt még nem csináltad meg, akkor tudod folytatni azt is. Tehát ezt, ezt nem mondom biztosra, csak nagyon úgy néz ki, hogy ez így fog működni. Ez amúgy szerintem tök jó ötlet. Tehát én ezt már korábban bevezettem volna, mert így nincsenek olyan exkluzív dolgok, amikről lemaradsz. Uh -huh. Mert konkrétan annyi, hogy a, az de új je. dolgokért többet kell farmolnod, de a régieket is ugyanúgy megkapod, mint bárki más, hogyha hmm. meg szeretnéd szerezni. Legalábbis a passzból, mert amúgy most is mondtam, hogy jön valami event belőle. És ahogy néztem, akkor ja, azok lehet, a vissza megvan adva, hogy mit tudom én, december most, mit tudom, tizen... 9. Nem is tudom, hogy kezdődik ez. Ja, de hogy már megy egy az meg event. <laughs> vagy, vagy egy pár napja ez az event, ami most tart. Szóval azok lehet, hogy lesznek ilyen szezonális cuccok is benne, de hogy maga ez a Battle Pass, az, az valószínűleg az, az nem az. és uh, Ugye kétféle fizetőeszköz van a játékban, ami ugye a Q2Play játékoknál megszokott, tehát van valami ilyen ez is pénznek tűnik, vagy valami Dollár coin. meg euró. <hállítól> Jajajaj. Van valami pénz, amit lehet farmolni folyamatosan a játékokból. Jó, mondjuk marra keveset kapsz egy játékért, de hogy így kapsz. Oké, okay, örülünk neki. És van egy másik valami valami Rubin-szerű, ilyen piros, nem tudom a Rubin, az piros, mindegy. Szóval ilyen piros, piros drága kő, És abból meg, hát abból is lehet venni ugye a showba dolgokat, és ezeket, ezt tudsz, ezt a Rubin tudsz venni valódi pénzért, viszont hogy a Battle Pass-ban is kapsz egész sokat. Tehát azt, ami most ugye ingyenes, tehát hogyha valaki most farmol, akkor kvázi tud benne olyan pénzt szerezni, amit valódi pénzért tud amúgy megvenni. Az a fura, hogy azon az... Ja, mondja csak. Nem, hogyha az elején még vannak ilyen ezek a beugró csomagok, amit 5 eurót fizetsz, és akkor kapsz mit, tudom, ezer ilyen Rubint, és akkor ezt csak egyszer tudod ugye ezt megjátszani, tehát ilyenek néha így, így vannak benne. És... Egyébként megmondom, e tehát ezt is csak sárkányokra tudod költeni, de ugye van a shop, amiben így folyamatosan rotálódik az áru kínálat, <gül> téve és akkor más sárkányt tudsz megvenni. Tudsz venni sárkányt, milyen Rubintért is, meg olyan pénzért is, tehát hogy ha farmolgat az ember, akkor előbb-utóbb úgy is tud venni mindenféle sárkányt. Nekem már van, vagy három, vagy négy, nem is tudom, ilyen epic, meg legendari, meg rare sárkány, úgyhogy nem tudom, mi le lehet benne haladni. Mondom, egyedül nekem ez a hogy viszonylag hamar unalmas lesz a játék. Én mondjuk rögtön vizionáltam is egy játékmódot, nem tudom, hogy mennyire működne benne, de nekem nagyon bejönne, hogy egy kicsit ilyen, ilyen Mario Kart-szerű pályákat lehetne csinálni, hogy így körbe kell röpködni, lennének ilyen ellenőrzőpontok, ellenőrző és közben lövöldözhetnétek egymásra, mint a Mario kart -ba. Az például tök poénad, ilyen viszonylag nagyobb pálya lenne, és akkor kvázi ilyen versenyt kéne benne nyomatni. Úgyhogy nem tudom. Ez, ez a játék, ez az aranygyűjtögetős játék mód, szerintem egész kreatív, hogyha ilyeneket raknak még bele, akkor szerintem hosszú távon az a játék simán. Simán fogja bírni egy ürülést. Ha meg nem, ezért támogatják, akkor meg lehet, hogy hamar unalmas lesz sok embernek. Nem tudom, mert amúgy nagy terveik vannak, ugye most még csak PC-re jött ki, de jövőre hm. érkezik. Ez PlayStation 4, Xbox One, igen, PS5, igen. Xbox Series XS. És amit több Poén, és viszonylag kevés free to -play játékban van benne, és ebbe se értem, hogy miért bele, amikor még csak PC-re jelent meg. De hogy van ilyen menüpont, hogy összetudod kapcsolni a különböző akkontjaidat, és ilyen cross, cross progression. Tehát, hogyha uh -huh. ha mit, hogy elkezdesz PC-n játszani, eljutottál valameddig, akkor utána, mit tudom, átnézz PlayStation-ra, összekapcsolod az akkontot, és onnan folytathatod, ahol a PC-n. Tehát, egy mindegy, is. hogy kvázi érdekes, hogy jól itt van a végén egy ilyen, hogy end mobile devices, szóval nem tudom, hogy ez mint akar pontosan. Hát, még be, folytják. Betörnek itt a telefonos dolgok közé is. Mondjuk Igen, az túl ja, lenne. Minden, Mindenkinél ott a telefon. Igen, mindenkinek Mondták van ezt. telefonja. Egy pár, egy pár éve. És az mekkora poén lenne, hogyha ezek között végig crossplay is lenne majd. Tehát nem csak uh -huh. konzol és PC, hanem még a mobilos, meg a satöbbi azt az az meginték, megcsinálnák. Az Bár mondjuk én mobil nem, nem. nem biztos, hogy játszanék. Nem, de mert így legalább, állítás, hogyha érted, mobilod van, de nincsen normális géped vagy konzol, akkor tudsz játszani haverokkal. Bár is működhet, mert sok gombot nem kell nyomkodni közben. Ugye, igazából mi? Nem annyira lehet vészes. Ja. ja én például PC-n is kontrollerrel játszom, mert a tehát annyira precíz célzás nem kell hozzá, hogy indokolt legyen az billentyűzet, és nekem sokkal jobban kézre áll ez a kontrolleres ebben a fajta játékban. Nekem amúgy az a fura, hogy, hogy mennyire kevés ilyen sárkányos játék van. Uh -huh. Tehát, és, és, és igen, És nem csak feltétlen multiba, hanem akár szingülbe is. Tehát ebbe is mondjuk később el tudnék képzelni akár valami PVE küldetéseket kóban, uh -huh. uh -huh. mert azokra a pályákra, vannak. Akár lehet. És egyébként egy csomószal mutogatja, és a serkenyedet keményen. Tehát eleve úgy indul a játék, hogy az egyik playert így, így a kezdőképernyőre kirakja, hogy akkor így most ő a hú, nem tudom, kicsoda, hogy... Azt miért vá hogy ki a, kit választod, a fogalmam sincs. Tehát hogy néha ilyen, így nem tudom, voltam már tízes szintű és odarakott egy kettes szintét, hogy nézzük milyen bedeszt, és így néztem redább az. <gyszerűen> mert így, <g dismission> milyen, <null> <gyszer> van, és mit tudom, hogy három lúz, mert ezeket így jegyzi a játék, és ezeket így kírogatja. Néha, hogy ilyenek, ilyenek vannak. Mondjuk ez is érdekes, hogy... Az Nem lehet, jó oda a leggyengébb játékosra, hogy nézd egy ökér, ezt kéne leszövehatni lesz megint. <laughs> lehet, lehet, ilyen <laughs> <és> célpont. <nélkül> <laughs> de hogy így, ilyen, ilyen bedeszizék vannak benne. Hogy a sárkányodat látod kívül. Meg, meg elevei végig a játékban is kívülről látod a sárkányt, tehát hogy itt azért a skin eléggé indokolt, hogy végig azt nézed. <laughs> Úgyhogy eléggé hozzáad a játék menethez, úgymond. Legalábbis hangulatilag. Meg, meg van egy olyan nézet is, hogy a sziklán állsz a karaktereddel, és akkor körbe tudod nézni, hogy nézegetheted, milyen fasz a sárkány. Meg a végén, amikor tehát a győztes csapatot az alapján, hogy ki mennyi pontot szerzett, így kirakja. Tehát a top 3 ott van elől, és középen ilyen nagyban van az a sárkány, aki az első volt. Tehát, hogy lehet flexzelni ilyen helyeken a sárkányoddal hogy milyen bedesz. Meg hogy, hogy fel van szerelve, meg hogy csillogan, nem tudom mi rajta. <gül> szóval... Meg tényleg marha jól néznek ki a sárkányok, meg az animációk. Ugye... Általában az van, hogy egy ilyen repülősi játéknál, hogyha szűk helyekre kell berepülni, hát néha neki megy az ember a falnak. De itt... Euh, itt... Kvázi érzed, hogy ez egy sárkány, és amikor neki megy a falnak, akkor tudod így azért... Tehát úgy viselkedik, mint egy sárkány, tehát hogy odanyúl, vannak ilyen animációk, hogy akkor izé... Mondjuk látszik rajta, hogy rángatja a fejet, ki az a hülye, aki neki vezetett a falnak, de hogy ez nem olyan mindig repülős játék, hogy neki koccadsz a falnak, és itt nem történik semmi, mert mert itt se történik semmi, de ott érzed, hogy itt egy sárkány van, és ha neki mész a falnak, akkor ő így megkapaszkodik a falon. Mondjuk egy ilyen képességet is simán el tudnék képzelni, hogy lehetnének később olyan sárkányok, ami kvázi így a falon tud csüngni, és akkor onnan mint egy ilyen turet tud tudod lőni végig, Mert hogy most nem lehet ilyet benne. Tehát ha falnak mész, akkor onnan lepattansz, és hogy mész tovább. De hogy az animáció az kvázi megvan, hogy így a sárkány az így a falla ilyen interakcióban épp valamilyen szinten. Szóval maguk ezek az animációk tényleg kúlóik, hogy kanyarodik a sárkány, meg hogy beszáll ilyen mindenféle sikátorba, meg ilyen helyekre, az, az nagyon, nagyon királyú néz ki. Még így megcsinálhatnánk, mondjuk sok értelme nincs, hogy így le tudj vele szállni, és így sétálna a Földön. Ami állati jól néz neki, nyilván van arra könnyű célpont, hogyha a földön sétikálsz. De, de így biztos szávon néz neki. Ja, úgyhogy nagyjából ennyit tudunk el, tudok erről a játékról, de nem tudom, hogy kedőt kaptatok-e kipróbálni. Én, én nekem, nekem le van kibesek? töltve, csak még nem a moda, hogy Aha. kipróbáljam. Sok játékkal vagyok én is így. Sajnos. Én majd neki megyek, a lesz PS re Ja, na majd akkor össze, összesárkányozunk egy <gül> valamit. Már amúgy nekem így bejön, jó, jól mondjuk azt mondom, hogy így orba játszani vele nagyon sokat nem fogok, de így néha elővenni ez szerintem teljesen jó. Meg hát azt a paszt mondjuk ki kell farmolni, tehát nincs mese. <gül> dovat, hát csak megcsinálja az ember, nem? <gül> Meg az elsőt talán meg is kéne venni, hogy még valami pénzt is adjak a fejlesztőknek, mert azért az ilyenért. Tehát néha ilyen játékból úgy szoktam pénzt tenni, hogy amúgy nem érdekel, hogy mit ad, csak ezért érdemes pénzt tenni, hogy sok ilyen játék legyen még. Mert azért, ha belegondoltok, nekem is az volt, amit mondtál Miki, hogy nem sok ilyen sárkányos játék van, és így baszki, ez kurva jó. Tehát miért nincs uh -huh. nincsenek sárkányos játékok? Annyira király ez a cucc. Annyira Én nincsenek felkafogva valamiért, nem tudom. Ah. Nem Nem nagyon. Utoljára, amire emlékszem, a talán a Shadow War-ban volt a, a gyűrűkúrásban, ott tudtál a lovagolni, de ott se központi szerep volt a sárkányoknak, csak mint lehetőséged volt. Meg, ja, még talán a skyrim volt a skyrim az utolsó Skyrim nekem volt. is az jutott eszembe. Emlékszem, régről még a 90-es években volt valami Draken játék, amik a demójával játszottam, valami csajt irányítottál, PC Guru CD-n volt a demójá, azt hiszem, és, és ott sárkányon tudtál repkedni, és azzal kellett küldetéseket csinálod egy ilyen lineáris világban, az például jó pofa volt. De hát az sem a mai darab 30 éves, úrista 30 éves körül van, hogy 25, atya úristen. Már jó, vagyok. Aztán... Én az ott meglepődni, hogy a játék nem jött ki, jó, hogy 10 éve? Igen, <gül> igen, igen, <gül> igen. És nézek, hogy jó ég. <gül> igen, van, van neki jönek. Na jó, van. De mielőtt elmerengnénk a múltba, még jöjjünk vissza egy kicsit a jelenbe. Volt szerencsém egy játékhoz, amivel nem sárkányok vannak, de sárkányhalak, igen, mert pecázni kell benne. És egy ilyen tök jópofok kis cuki játéknak tűnik, és amúgy az is ilyen nagyon érdekes. Pecázós játék. Pecázós játék, igen, amit, amit ki fogsz halat, meg kell sütnöd, és el kell adnod a boltba, de közben van egy story is, tehát ez nem egy survival játék, nem kell enned, meg ilyesmi. Arra kell figyelned egyedül, hogy, hogy, hogy mikor mi van nyitva, mert például éjszaka nem tudsz odamenni a halmúzeumba leadni az új halakat, csak mondjuk nyitási időben, és ami engem megfogott ebben a játékban, hogy kicsit ilyen, ez a kockás megvalósítása van, de nem az a Minecraft-szerű, uh -huh. hanem inkább, mintha ilyen apró Lego kockákból lenne összerakva az egész, és szerintem nagyon jól néz ki, nagyon stílusos, és a játéknak azon is meglepődtem, hogy van sztoria, tehát tök fura egy ilyen játéktól, mint ez a Munglo Bay, amiről nem is, nem is számítasz arra, hogy tehát ez egy peccázó sütögetős játék, és közben az elején ott vagy a karaktereddel, meg a, meg a pároddal, és akkor hirtelen három év, múl, három év eltelik, a párod meghalt, te meg ott vagy egyedül depressziósan a lakásban, és Na, onnan indulsz el. Legyen. Jó, hát ez az első öt perc nagyjából a játékban. Na, Köszönöm, az kézdem, az első öt percben kinyírnak valamit. Így van, így van. Tehát egy, ilyen Ú. nagyon kurva, és utána végül is a, a depresszióba kerülsz, és aztán jön a gyereked, a rég nem látott gyermeked, és akkor ő ad neked egy ilyen peca naplót, amit a, a volt párod akart neked odaadni, jaj, jaj. és akkor és azt kell Nem ezt töltened? a játékot, a ott van az, hogy így, <gül> így jó szórakozást <gül> igen, igen. Részére, tessék. Hát ez is, én is meglepődtem, mert én rohadtul nem számítottam milyen kezdésre, de aztán amúgy ez egy ilyen tök jó sztori, tehát hogy a, nagyon mélyen, mély, nagyon fontos dolgokat, így ez a hovatartozás, hogy, hogy tovább akarsz lépni, de nem tudsz, de mégis az elengedés, ilyen témákat feszeget, és szerintem nagyon jól áll neki, és mondom, roható nem számítottam egy ilyen pecázós játékra ettől, és amúgy ez a körítés, meg ez az egész, hogy megvan csinálva, ki van találva, tényleg a látványal együtt, meg a felépítésre, ez tök jól meg oldva, nagyon ötletes az egész. Csak az a baj, hogy a, a játék az folyamatosan szivatni próbált téged, de úgy, hogy ő nem akar szivatni, csak egyszerűen olyan rendszerek vannak benne, amik ezt idézik elő. Az egyik ilyen probléma az az irányítás, bár azt annyira nem szoktam annyira kiakadni rajta, mert most már majdnem mindenki rendelkezik egy kontrollerrel, kontrollerrel jól lehet irányítani a játékot, de aki billentyűzete szeretné, az kösse fel a gatyát, mert egy, én nem tudom kiosztotta ki valami polip, oszthatta ki a billentyűzet kiosztást, hogy, hogy ezt bárki használja, ráadásul beállítani se lehet. Tehát, hogyha nem tetszik, akkor ez van. Úgyhogy muszáj egy kontrollert kipróbálni. Ami viszont nagyobb probléma az, hogy a, a mentési rendszer az eléggé hektikusan működik, mert akkor menthetsz, bármikor menthetsz, amikor nem vagy akcióban. Automata mentés nincs. Tehát, hogyha te elfelejtj menteni, akkor így jártál, megszoptad. Jó, ez pedig manapság már elég alap. Igen. Igen, és az a durva, hogy sokszor akkor sem enged menteni, amikor te úgy gondolod, hogy akción kívül vagy, mert a játék úgy érzékeli, hogy akción belül vagy, és nem tudsz menteni. És hogyha akkor mész neki egy nagyobb küldetésnek, egy bosszharcnak, mert bosszharcok is vannak, hát nyilván ilyen nagyobb halakat kifogni, meg ilyesmi, sem tudsz menteni. Tehát, hogyha ott simán lehet... akció, Hogyha horgászol, ha kihajózol, ha beszélgetsz valakivel, ha ben vagy egy küldetésben, de sokszor, minden. ha főzöl. Tehát ilyenek <gül> nagyjából, és <gül> ilyen, e ezt nem értem, hogy miért nem tettek bele egy mentés, mert én nekem volt olyan, hogy ilyen 45 percem így a kukába repült, mert mondjuk beleéltem magam, elfelejtettem menteni, és akkor hirtelen ott megszívtam, és újra kellett volna kezdeni, és akkor visszadobott a nap elejére, mondom, oké, köszi szépen. Azért ettől kicsit többet vártam. Viszont a maga a horgászás az is ilyen hót egyszerű, tehát hogy oké, okay, hogy ez a téma ez, hogy meghal az elején valaki, azért kicsit mélyebb, meg mindent, tehát hogy az egy gyerkőcöknek óvatosan, mint a Pixar filmekkel, amit mondott Neu, ott is azért ilyenek vannak, de hogy például az irányítás az nagyon egyszerű, sőt, talán túl egyszerű is, akkor a főzés is olyan, hogy ott is ilyen quick time eventek vannak, és hogyha elrontod az összeset, annyi a hátrányod, hogy nem mondjuk három kaját készítetsz egyszerre, hanem csak kettőt vagy egyet, tehát hogy igazán nagyot nem buksz rajta, és az is ismétlődik folyamatosan, tehát hiába főzöl meg ötvenféle kaját, mindegyiknél ugyanazokat kell csinálni, ugyanúgy kell fölvágni a hagymát, ugyanúgy kell feldolgozni a halat, ugyanúgy kell főzőcskézni, stb. És ami ugye még... a fejlődési rendszer, amit el tudsz rontani, hogy ó, oh, ki nem arra tettem, amire kellett. Nem, alatt. nem, nem. Annyi, hogy új kajákat szerzel, ahogy új halakat ismersz meg, és nagyjából ennyi azokat is el tud készíteni, és akkor vannak küldetések, hogy valaki kér például, nem tudom, három darab sült naphalat, és akkor azt meg kell csinálod, és akkor elviszed neki, és akkor örül. És amúgy még itt a mentési rendszerre visszacsatolnék, hogy nagyon sok bug van a játékban, és az a vaj, hogy olyan bugok, amiket utána csak visszatöltése tudsz megoldani, amit, hogyha nem mentettél, akkor az szíves. Tehát a karakter az így képes bárhova, bármikor beakadni. Így mész az utcán, és akkor egyszer csak ott van egy kavics, és azt jelenti, hogy át tudod lépni, hogy valami, de nem, beleakad, és nem tudsz kijönni onnan, és csak tudod tölteni az állást. Hogyha van valami emelkedő a játékban, egy lépcsőfok, vagy egy, mondjuk a partna a beton betondokkoknál ott mászkálsz, ott, nagyon könnyen tudsz úgy föllépni, vagy lelépni, hogy beakadsz örökre, és ott is csak vissza tudod tölteni. És ezek ilyen apró dolgok, ettől függetlenül a játék amúgy jó, de hogyha. Tehát sokkal jobb lenne, ha ezeket. De ezek jelenleg game breaking bagok. -ok. Igen, igen. És, és ez, a, ez a szomorú, hogyha ezek nem lennének, akkor ez a játék, ez kurva jó lenne. Így meg csak olyan, hogyha működik, akkor jó, de sokszor nem működik. Úgyhogy én. Csak, csak annyit akartam mondani, hogy én azt ajánlom mindenképpen, hogy, hogy amúgy nem drága a játék, tehát egész olcsó, meg azt hiszem Game -ben is benne van, úgyhogy úgy érdemes kipróbálni, de szerintem, hogyha várnak vártok vele egy-két hetet, vagy hónapot, akkor sokkal jobb, de hogyha valakit érdekel, ez a nagyon cuki légkör, vagy jó, az elejét leszámítva, de aztán ugye a cuki lesz, meg, meg ez a nagyon érdekes megvalósítás, meg ez a horgászos, halfeldolgozós dolog, ez a kicsit ilyen ilyen küldetésrendszeres, de annyira azért nem komoly, ilyen könnyedebb műfaj, az tök jó pofaj mondom, egy jó választás, még akár gyerkőcöknek is, de érdemes megvárni, amik kiavítják és működik, mert egyelőre sokszor inkább csak megszivat. Én együtt akartam ezt hozzáteni, ez a, ez a kombó nagyon rossz, tehát a, a szarmentési rendszer, meg hogy beragadsz úgy, hogy csak igen. visszatöltést tudod... Visszatöltésre tudod folytatni a tehát ez így együtt elég készígást élvez. Igen, igen. Ez a kettő, ez nem a legjobb kombináció, sajnos. Igen, De hát ez van. Semmi nem lehet tökéletes. Így van, így van. Mint például a Ubisoft sem. Hú, micsoda átkötés. Ja, igen, igen, ezt is én fel, jó, mondom. Közben néz, nézem, hogy hol, hol tartunk. Ez mondjuk egy elég combos téma tud lenni. Mert mostanában nagyon felkapott. Ugye, hát nem tudom, hogy ki mennyit tud ezekről az NFT-kről, hogy ezek micsodák, de most a Ubisoft is bejelentette, hogy ő ugye a játékaiba szeretne ilyesmit pakolni, hát az internet az fel is hározott helybe. Közben kiderült, hogy a Stalker 2 is lesznek ilyen NFT-k. Szóval... De ők már visszatáncoltak. Tudom. Nagyjából körülírjam, hogy mi az az NFT dolog, hogyha esetleg valaki nem lenne ezzel tisztában ez a... Uh, hát a kiejtésem nem a legjobb, de megpróbálom a legjobb tudásom szerint kiejteni a Not Fungible Token, vagyis ez a nem megismételhető tokennek a rövidítés az NFT. És lényegében azt jelenti, hogy valami digitális cuccot nagyon lekorlátozunk uh, így darabszámba. Tehát ugye, ha digitálisan van valamit, mondjuk egy skin egy játékba, ha Ubisoft is valami ilyesmit akart, tehát ilyen sapék, meg ilyen mellény, meg zokni, meg ilyen fasságot akar így NFT-síteni a játékokba. Tehát már most is megvan ez a mikrotranszakció. Az NFT-sítés az kvázi annyiban fog különbözni az eddigi rendszertől, hogy ezek erősen korlátozottak lesznek. És hát lesz egy ilyen sorozatszáma kvázi. Tehát az olyan, mint a valami limitált kiadású cucc. Hogy tudod, hogy ebből van száz darab, és kész. Sosem lesz böldes. Se kevesebb, se több. És azt a száz darabot tudják tulajok adni venni. Tehát kvázi kialok egy ilyen piac. Kicsit olyan, mint a van ez a... Ugye a Steam-en is ott van ez a store, vagy, hogy hívják ezt a piac. Uh -huh. És ott is tudod adni-venni az adni -venni kireket, csak hogy ott nem tudod, hogy miből mennyi van, csak nagyjából tudod, hogy azok ritkábbak. Itt viszont konkrétan lesz egy sorozatszáma, lehet majd tudni, hogy ki volt az előző tulaj. Tehát folyamatosan ezt így követik. Kvázi valami hasonló rendszer van mögötte. Bár ebben nem nagyon vagyok otthon, mint a, a kriptovaluták mögött. Tehát, hogy ott is ugye le van minden. Tehát azért nehéz a kriptovalutákba csalni, mert hogy nagyon sok helyen van adat róla, és minden szépen le van követve, hogy kinek a tulajdonából, hova ment, mennyi. Tehát ez, ezt, ezt hívják egyébként bányászásnak, amikor ezt a kriptovalutának a, a kvázi ilyen, ilyen blokkláncokat állítanak össze, és akkor ezeket számolgatják a Videókártyákkal, amikkel igazából jól lenne játszani, de hát nem lehet, mert megvették a kriptobányászok, úgy kapják be. Tehát valami hasonló az NFT rendszer is. a rossz érte? Így, így, van. így van. Nagyon sok áramot használ, és egyébként is inkább játszatok a nagyon drága videókártyák. Nagyon, nagyon durva egyébként, hogy milyen sokan nyomatják ezt a kriptobányászatot, de most ebben nem menjünk bele, maradjunk az NFT-knél. Szóval ez az NFT-t, azt nagyjából így kell elképzelni. Hát nyilvánvalóan az internet felháborult, már hát lehúzást éreznek benne. Meg már én, én már olyan hozzászólást is láttam, hogy pay to win lesz a játék. És így nézek, hogy hogyan. Tehát, hogy jobban lősz, ha arra egy sapi, amire rá van írva, hogy ez a 18 a sorozatban? <gül> Vagy hogy, hogy hogy lesz ez? És akkor nem tudom, valakik vizionáltak, ilyesmit, hogy majd DLC-k is lesznek így NFT-be, hogy nem tudsz menni egy területre, csak ha megveszed azt az NFT-t. Ezt mondjuk nagyon nehezen tudnám elképzelni. A Szerintem is tehát, hogy megcsinálhatnák NFT-be ezt is, persze, csak hogy a, De az azért, nekik miért éri meg, annak igen. pont az lenne a lényeg, hogy mindenki vegye meg. Igen. Így van, így van. Meg hogy, meg, hogy menjen ide-oda. Tehát, hogy tehát, hogy mint egy... Tehát kvázi az olyan, hogy a gyűjtőket fogják itt nagyon... Azokon fognak nagyon sok pénzt kasszálni, és nagyon hmm. nagy rá kereslet is. Most legutóbb, nem tudom, a, jön az új Matrix film, és a Matrix kapcsán is jött ki valami NFT. És azt állítólag pár perc alatt elkapkodták, mikor kijött. Így gondolom egyébként azok csapnak le ezekre, akik azt remélik, hogy majd hú mennyiért fogják tudni eladni, És amúgy igazok is van, mert tényleg rohadt drágán cserélnek gazdát ezek az NFT-k néha. És már nagyon sok mindent lehet NFT-ben kapni például, nem tudom, tehát legutóbb valami... egy sima képet adtak el valami nagyon drágán így NFT-be, meg csinálják azt streamerek, hogy ilyen Twitch klippeket adnak el NFT-be. Most nem is tudom, hogy vannak ilyen oldalak, ahol ezekkel lehet ezért kereskedni, és mindenki tud csinálni NFT-t. Tehát, hogyha te, mit tudom én, valami grafikus vagy, vagy 3D ezért, vagy bárki, akkor felmész egy ilyen oldalra, csinálsz magadnak egy pénztárcát. Itt általában a kriptovalutához kötik valahogy a dolgokat. Nem értek, hogy ez most miért kell, mert Ja, valódi pénzért tudsz venni kriptovalutát. Hát de mert az modern. Hát modern, meg hát nem tudom. Ez az NFT is valami ilyen szinten mondom, a annyira nem mentem bele én ebbe a háttérben való mechanikához, hogy hogyan működik pontosan, de valahogy, valahogy köthető a kriptovalutához ez is ennek a rendszernek a, a működése. Szóval rengeteg mindent lehet így már most kapni, és elvileg az lenne az alapötlet, hogy Húzzunk le még több pénzt az emberekről. Ja, nem, nem. Nem, az, hogy, <gül> hogy a, a, a content kreátorokat, most már így hívjuk, ami lehet, mit tudom én, festőművésztől kezdve, grafikusan át, vicces videókat készítő uh, youtuber-t, vagy twitch streamer keresztül bárki, azok folyamatosan kapnak lényegében uh, pénzt ezek után, a, a műveik után. Mert amikor egy NFT Miért gazdát... Abból kapnak sarcot. Igen. Aha, kapnak, igen. Bizony. De hát őt mondom, kint így reklámozzák, csak, igen, csak közben azt elfelejtik mondani, hogy Ubisoft meg a sápot. Tehát hogy. Ja, persze, hát. Hogy, hogy, oké, hogy ez nekik jó, de. Hát miért tartan a fel valaki egy ilyen rendszert, hogyha nem kap így belőle van. É, Így van, így van. De Jó, amúgy van. ez máshol már ez, ez már nagy divat, ahogy te is mondadne után, hát, hogy például most a, az új őrület, vagy hát új-két hónapja kezdődött, ez a régen ugye mindenki kosaras kártyákat gyűjtött, most már kosaras momentumokat tudsz venni. És akkor megvan, hogy hányadik, mondjuk ezer darabot kiadnak mondjuk egy zsákolásból, és akkor, hogyha nyitsz egy paklit, vagy kapsz belőle egyet, hogy minél nagyobb a sorszám, annál jobb, meg stb. Tehát, hogy ez, ez már létezik, és amúgy. Hogy már a 2 már egy... mert azt megcsinálta a játék? Ja, vagy? ez nem a tuki, ez maga az NBA, tehát, hogy ez, ez teljesen hibadat az NBA, igen. Hogy ez, De például mondjuk a túkébe is volt olyan, hogy... De ők is digitálisan tolják ezt? Ez digitálisan, igen. Teljesen aha, digitálisan. Aha. Van egy külön honlap, beregisztrálsz, és ott tudsz vásárolni pakkokat. Van mondjuk ezer pak ebből, ötezer pak abból, stb meg amúgy ez ma játékokba is begyűrűzött, tehát, hogy például a, az NBA-ben is volt olyan, hogy olyan pakokat adtak ki, hogy tízezer darabot adtak ki, és abból nyithatsz egy speckó játékost, vagy kinyitod, vagy nem, de tízezer pakli van összesen, és ha elfogy, akkor utána már csak a piacról tudod venni. Tehát, hogy ez jó, már nem működik. Teljesen, nem teljesen LFT, mert... Ott jó, nem teljesen, igen. Ott igen hát de jó, hogy nem biztos, hogy definíció szerint ez benne van, hogy, ez LFT hogy az, az lft Tudod, hogy hány darab belőle? Igen, igen. Itt meg ugye nem tudod, de annyi, hogy ez a lekorlátozott dolog, ez már működik. És amúgy, ahogy te is mondtad, hogyha tényleg ebből csak azok lesznek, hogy skinek, meg minden az, arra van, hogy az ilyen skintgyűjtő embereket lehúzzák, de hogy azzal a, a többieknek nem lesz kára. Tehát, igen. hogyha most te a Far cry ban mondjuk kiadsz 100 sapkát, amit meg tudsz venni, és hogyha az elfogy, nem tudsz megvenni, akkor azzal a sapkával neked nem lesz se előnyöd, se hátrányod, csak bírtod. Nem tudsz flexelni. Igen, nem tudsz flexelni. Akkor olyan jön, előnyöd lehet, hogy mit én? A 10 dolláros sapkát azt mondod, hogy ha van nagyon kell, akkor adj el a százat. Ja, hát úgy igen, de úgy mondom, hogy játékmenet szintjén nem ja, lehet, úgy előnyöd. Hát ez itt piaci úgy tudod megszerezni. Itt inkább az a probléma, amit. Említett meg te is, ne egy picit, hogy oké, okay, most azt mondják, hogy nyilván a DLC-t, meg ilyeneket nem fogják el ezt megcsinálni, de mi van, hogyha mondjuk kitalálnak eventeket, ahova mondjuk csak így tudsz belépni? Vagy, vagy akármilyen extra dolgot, és akkor onnantól kezdve az a pénzhajhászás megy az egészen. Mondjuk kitalálnak egy olyan jegyet, amiből kiadnak száz darabot, és az kell valamihez, és azt te megveszed, mondjuk 10 dollárért, megcsinálod, és utána eladod százért, és utána az megcsinálja, és az eladja ezerért, és akkor ez így megy tovább. És az a baj, hogy van egy-kettő olyan kiadó, aki, akiből én ezeket kinézem. Hát nem tudom. Én, én azt mondom, hogy ez körülbelül ugyanaz, mint a mostani mikrotranszakciós rendszerek. Hát majdnem. Annyi, az, egész, annyi az egészben a, a limitált, csavar, hogy erősen limitált, igen, meg hogy visszakövethető a, a mozgás, hogy ki volt az előző tulaj, meg a Hát meglátod, hogy Lát, hányadik. Igen, meg hogy mennyiért lett eladva, meg amennyi igen, igen. El, el lett adva, abból kapsz százalékot maga, a, nem tudom, a, aki csinálta azt az adott contentet. Tehát ezzel szerintem nincs semmi baj, mert abból a szempontból, tehát a, a userek szempontjából ez nem sokkal so sokat változtat a játékon, mint egy sima mikrotranzakció, mert hogy azon most jó, nyilván rá van írva a sapira, hogy mit tudom én, ez a tizenegyedik az adott cériába, de hogy így ennyi? Tehát maga, maga, lényegében csak a tudat, hogy neked van valami egyedi cuccod, az, az adhat hozzá annyit az élményhez, hogy azt mondhatod, hogy te ezt akkor megveszed ennyiért. És igen, ha megnézzük a mikrotranszakciókat, mert most is nagyon durva dolgok mennek el, a durva áron. Tehát ezek a cségókések például, ez véletlenem, hogy milyen drágán szoktak még a gazdát cserélni. Igen, hát a, ugye... az, az számomra hihetetlen. Hát ami, ami ritka, az drága. Tehát ez mindig igen. így volt. Tehát hogyha most... Tehát ami, amiből kevés van, ugye nyilván a kés a, a legritkább, amit nyithatsz egy ládából a csében, de hogyha mondjuk, nem tudom, egy bizonyos pisztoly lenne, akkor meg az lenne rohadrága, ez, ez mindig így működött. Úgyhogy ez végül is valamilyen Igen. szinten egy ilyen piaci tőzsdés megoldás, és most azon gondolkodom, hogy a Ubisoft ezt nem -e azért akarja megcsinálni, hogy legyen neki is egy saját piac tere, mint a Steam-en. Uh -huh. Hát dehogy nem. Szerintem abból, tehát látszik, hogy abban rohadt sok pénznek. Igen vannak a Steamnek is. Nem véletlenül nem csinál a Valve mostanában játékot. Tehát ő el van a játék eladásokkal, meg a Steam piaccal, Az cső. Nekik abból van akkora bevétele. És azért, hát ha megnézzük, eddig más ilyen ezért kiadó nem nagyon csinált ilyet. És adom arra vicces, hogy a velvet már évekkel ezelőtt megcsinálta, és senki lesz se szólt, semmit nem szólt. Most nagyon viszont szeretné csinálni, és egyszerűen azért ilyen égetik el őket. És jó, a kettő nem teljesen ugyanaz. Igen, igen. igen. De azért, na, no, tehát hogy hasonló, hasonló a rendszer. És egyébként mondom, szerintem, ha te nem akarsz ilyesmébe költeni, akkor neked semmilyen károd nem fog abból származni, egyenről úgy néz ki, és nagyon valószínű, hogy nem is akarnak olyat csinálni, amit egyések vizionálnak tényleg, hogy ilyen lezárt ja. területeket csak NFT-vel lehetnek közelíteni. Mert most itt azzal magát a, a játékos rákerestem. Cségó, egy sticker, én azt tudom, még mikor én játszottam, nem is volt benne sticker, hogy ezzel a matricával mit lehet csinálni, rá lehet tenni a fegyverre, annyit hír. Igen, igen, igen. Ebből egy ilyen a legnagyobb kategória, ez a kontraband besorolású kategóriában a stickernek az ára 1349 euró. Jézusom. És bejárt, ennyiért ment el? Aha. Sokan amúgy mostanában a pénzüket ilyen skinekbe szokták rakni. Tehát, hogy... van, van itt ugyanez 1592 ér is. Hát nem azt mondom, hogy ezt csináljátok, mert azért ez nem biztos, hogy jó. De, de, de megkíváncsi meg, ezt csinálja. Nem, nem, én nem ezt csinálom. De én büszkén mondom, hogy én nekem van egy késem, nem fogom eladni. Most direkt megnéztem, mennyibe kerül. Aha. Nem fogom eladni, mert azt nyitottam. Tehát azt tökre örülök, mert minden. most néztem a legutóbbi árat, az 240 euró. Úgyhogy ez még nem a legdrágább kés de annyit tudnék belőle szerezni, de én inkább azt mondom, én mindig inkább ládákba raktam a pénzt, és azt is úgy, hogy mondjuk megveszem a, a nem tudom, a küldetés. Mint a kalózok. Így van, így van. És akkor utána nem. azokat megeladom majd nem tudom, egy-két év múlva kétszer annyiért. De jó, ja, mondjuk kíváncsi leszek enni a Ubisoft-os dolognak, mert hogyha tényleg olyanokat csinálnak, amiket itt irogattak, akkor saját magukat nyírnák ki. Tehát, hogy nem, az, az... Olyan szinten magukra haragítanák a játékosokat, hogy játékos az a baj az internettel, ez manapság nagyon elterjedt, hogy az emberek hajlamosak, a valamibe belegondolni olyat, ami nincs benne, és felháborodni rajta azonnal. Ja, ma előre. Most szerintem itt, itt a Ubisoftnál is ez mert ha az Ubisoft nft valami hasonló lesz, mint a, a steam ez a piac, meg, meg izé... Amúgy, kit, ha nagyon volt, úgy nézzük, volt. akkor eddig is volt már ilyen NFT-hez hasonló dolog, mert nézd azt a játéknak a Collector's Edition. Ja, úgy igen. Főleg, hogyha limitált volt. Abból. Tehát a Collector's e... Edition nem az, az általában szóval az. az limitált lenni, lenni, nem? Tehát, egy Collector's Editionből, főleg a Digitálisan veszed meg. Akkor, a digitális igen, de a szoborra. Rám, tudsz de, hát amikor kis dob, például Diablo-ból volt ilyen, hogy Diablo fejszobor, és akkor a Soul kihúzva, and drive rajta a telepítő. Hát nem tudom. Végül is. Egyébként most ez az a vicces ebben az ennek egész NFT-s hogy maguk a digitális dolgok, azok a végtelenségig másolhatók, hát és itt most azt csinálják a digitális dologgal, hogy úgyne legyen. Le, legyen az. <laughs> tehát, hogy, hogy így amúgy meg lehetne tenni, tehát hogy maga, hogyha NFT-be veszel képet, a képet le is töltheted, amit valaki más nagyon drágán megvette NFT-be. Hát ez igen, az igen az csak azzal nem ér semmit, mert ugye az csak letöltötted de arra. Igen, az... az csak egy kép. Nincs csak egy, egy egy, egy valami pont JPG, viszont hogy te neked az a, a, a tulajdonodban legyen kvázi, ez olyan, mint hogy mit tudom én, a monolizát bárki letöltheti a netről a képet a monolizáról, de a monoliza az az egy, az az, az van, az egy elég erősen LFT. <gül> az, úgy, az úgy egy embernek van, meg az csókolom. Én csak azt nem értem, mert, mert a Ubisoftból azt mondom, oké, okay, jó van, találjanak ki, ilyet csinálják, ők akarják, de hogy a stalker 2, tehát hogy... Ezt a játékot már mióta fejlesztik, tolják folyamatosan, már a Microsoft is beát mögéjük pénzzel. Tehát van egy rahedlikessük, és akkor ők ilyenen gondolkodnak. Nekem ez a fura, hogy ők ezt most miért hozták így elő a semmiből nagyjából. Nem, hogy Igen. inkább befejeznék a játékot. Úgy vannak vele, hogy sok pénzt remélnek ettől is, aztán majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy lesz ebből. Hát nem tudom, mert az internet az nem felejt, és Most Ugyan, ezt így kiaszták, és akkor azt mondják, hogy na, ez a stalker 2, ezek azok az NFT-s köcsögök, nem, akkor nem veszük meg. Igen, én hogy az internet egy idő után megenyhüle vagy lesz valami. Mert, mert amúgy tényleg ez a felháborodás szerintem hülyeség. Jó, hát egyelőre hát, igen. Tehát, ha, ha egy játékban NFT is van, attól most a játékot nem kell bolygottálod, mert akkor nem veszed meg, és ennyi. Tehát az, amit te azt mondod, hogy hát ebben a játékban mikrotranzakció van, akkor én nem veszem meg. Hát az csak magaddal cseszel ki. Ja. Ne használd azt ja. a mikrotranszakciós részt, és kész, egy ugyanott vagy. Ennyi az egész, igen. De így még nem játszol a játékkal. Tehát most attól a játék nem lesz szarap, hogy NFT van benne. Engem. És ha te nem veszed, akkor amit az NFT-t benne, akkor igazából nem veszítesz sok mindent. Csak nem tudsz flexelni a nagyon limitált, szériás Newsima vagy nem tudom. <há> Körülbelül ennyi. Ennyi az egész. Na, de szerintem ezt így egész jól átrágtuk. És nekem most nem jut eszembe zseniális átkötés, hogy valaki kössön most, most azonnal. Ilyen túlszó. Igen, elég kaptás, ez, ez, ez konkrét átkötés volt, igen. <laughs> Hát igen, ez nekem egy ilyen nagyon régi lemaradásom ez a játék, mert most itt rágoogliztam, ez originálban 2013-ban jelent meg. Úristen, 8 éves. Tehát nem, nem mai, és eredetileg még PS3-ra. Elműsorom, ezt pár hónapja szereztem még be, egy ilyen talán nyáron egy leakciózás során, és most így... Hát ez ilyen kis, az előző adásból egy kis follow-up, hogy befejeztem a Guardians of the Galaxy-t, Amúgy kurva jó, nyomjátok. <gül> És hát ezt vettem elő következő címnek. Azóta ezt is befejeztem, szóval végre úgy tudok beszélni egy játékról, hogy már végig is játszottam. <gül> <gül> De ez mostanában nem, nem szabad divat lenni mostanában. <gül> Szóval, igen, ezt így csapattam, Amúgy, hát nem, nem, nem tudom hány órás lehet ez így sztoriban, de szerintem úgy nagyjából egy hét alatt játszottam végig. Ez is egy ilyen interaktív film jellegű dolog, szerintem már sokan hallhattatok róla. Igazából a főszereplő egy, egy, egy lány, aki azóta fiú. <gül> Igen, én el nem, nem el... is Ezt kíváncsi voltam, hogy fogod elmondani majd. <gül> és hogy, és akinek van egy ilyen, egy ilyen entitás, amivel össze van kapcsolódva, már születésétől fogva, és akkor kettejükről szól ez a történet, hogy hogyan vizsgálják az ő képességeit, és hogyan Fog ez ráhatni a továbbiakban? Nem akarok nagyon spoilerezni, még így 8 év után se. <gül> szóval, igen, inkább ez egy ilyen interaktív film. Az irányítása szerintem úgy eléggé szar, ezt nem tudom szebben mondani. A QuickTime-eventeknél ott, ott rendszeresen buktam el, mert ilyeneket kellett nyomogatni, hogy húzzam az analóg kart olyan irányba, amerre mozdulni fog a karakter, például, hogy kitérjen egy ütés elől, vagy valami. Na hát ez így sokszor olyan gyorsan történik, hogy egyszerűen nem látod, hogy most akkor így húzom a barát, de, de az neki jobbra, amerre ugrik, mert pont szemből mutatja meg, de addigra ugrik a kamera, meg ilyenek. Szóval az, az, az borzalmas, de ennek, ennek ellenére is. Azt, ezen kívül más nem tudok felhozni negatívumnak az irányítást, a, ami hát a quicktime eventeken kívül amúgy el lehet vele lavírozni, ott-ott meg hát igen, az okozhat egy pár kellemetlen és nem várt fordulatot a sztoriban. Kérne egy ilyen játékokba, ezekben a Quick Time -e vettek helyett, hogy így átállított, hogy leegyszerűsítve csak megnyomod az X-et, és akkor pipa. <gül> de, hogy Há, így, megcsinálja igen. Helyett, tehát, hogy megcsinálja ennyi kéne. Hát, vagy ott ami ott volt a Rise Son hogy ott csak pluszpontot kaptál, ha eltaláltad, hogyha nem nyomtál semmit, nem ja, hát, Na, hát igen ám, de itt, hogy hatása van a sztorira. Ja, ja, ja, ja igen, nyilván nem tehát volt döntési ugye, ugy, ugy, ugy, ugy, ugye meg tudnak halni szereplők, meg... Meg, meg ilyenek, meg észre tudnak venni esetleg, vagy ilyen mindenféle dolgok tudnak történni. Ami ugye, utána azt néztem, elvileg 11 különböző befejezése van a játéknak, ami azért nem rossz. Én egyet megcsináltam szerintem, itt megállok, mert hát rá akartam menni, hogy, hogy ne halljon meg senki. Végig Végigvisszük úgy, meg aztán visszatöltöm oda, ahol legutoljára bele lehet szólni, hogy valaki meghalljon, és akkor két befejezést megnézek. De, de nem, nem sikerült, mert a hát valahol ott a játék közepé felé euh, igazából úgy halt meg nekem az egyik szereplő, hogy, hogy nem is tudtam, hogy meg tudom menteni. <gül> Tehát ez a legjobb hogy mikor megnéztem, hogy hány befejezés van, akkor láttam, hogy ja, hogy azt meg lehetett volna menteni. Aha. És akkor van, jó, akkor mondom, baszhatjuk a mindenki túl részt. Há, vagy visszamész oda. Ha, Nem, mert ahhoz meg, ahhoz meg sok. Ahhoz meg sok. Mert igazából itt a játék felajánlja a végén, tehát így bele tudsz ugrani adott helyekre a sztoriba és megváltoztatni. Ez így tök jó. Mint, mint, mint a mint a Detroitban is vissza tudsz úgy ugrani, hogy adott döntéshez és akkor vinni másik irányba. Nem véletlen a hasonlat, mert ugyanaz a fejlesztő, a, a ja, Quantic igen. Dream. De ja, detroit fú... után jött. Igen, igen az igen. a legutolsó. Igen, tehát az, az Beyond Two Souls után közvetlenül azon dolgoztak. Nekem is be van tározva. Hát az egy nagyon jó játék. Nekem az egyik első volt, amit PS-en játszottam, azt, azt adták hozzá, az volt az egyik, de fú, zseniális az a játék is. Meg, ott ott úgy már nem annyira szar az irányítás, ott, ott még nem jött ki. A, viszont a Heavy Rain az, az, az még ennél rosszabb, így egy ilyen evolúciós folyamat felfedezhető a dologban. A végére már csináltak egy egész jó irányítást. Hát ez majd hamarosan kiderül, ezt fogjuk még emlegetni. A Detroit-ba az, az a marha érdekes, hogy ez egy ilyen tagdemóból indult, még emlékszem. Nem tudom, hogy wow. ti emlékeztek-e. Nem. A az a... Ja, 3-nál volt. Az ja, igen, a, a Detroit-ba, Detroit a Kara tagdemó, az E3-on még ja. Igen. Igen, Igazából az annyi az egész, hogy egy ilyen robotkar összerak éppen egy androidot. És azt a az csajt rakta a... össze akit kitilányhoz. Igen, igen, igen. És, és közben ah. a csávó, meg, meg ott tesztelgeti, hogy mit tudom én, mindenféle funkció rendben van-e. És akkor ott történnek furcsa dolgok. És, hát esküszöm, az így annyira, annyira erős lett az a tagdemó. Igazából csak azt akarták bemutatni, hogy mennyire jól működik az engine. Playstation-on. Ezek... jól bemutatták. <laughs> ja, ja. Így, de annyira jól sikerült, hogy az ember teljesen így magával ragadta az a pár perc, hogy ott, ott történik valami, és akkor mindenki nézze meg. Keressétek rá, hogy... Karate demo, szerintem így kidobja a YouTube. És szerintem, szerintem tök jó volt. Bárattam Amúgy itt, a, a hangulatot. itt az irányítás kapcsán, hogy a quicktime eventek nehezek, hogy be lehetne vezetni azt, amit most itt a Dark Picture volt a legutóbbiba is, hogy, hogy ott is volt nehézségi szintállítás, uh -huh. és például, hogyha a legnehezebb ráállítottad, akkor, akkor volt az alap, tehát, hogy ez a normál quicktime event jöttek, nyomtad a gombot, volt rá hogy nem volt rá elég időd, meg stb., és hogyha lejjebb vetted, akkor például volt olyan, hogy szól a quick time event előtt, hogy most az jön, és Aha. a gomboknak a kombinációját lekorlátozta, tehát nem az volt, hogy 8 féle gomb közül nyomhatsz bármit, hanem mondjuk csak 4, sokkal több időt adott rá, tehát hogy ezzel például lehetne játszani az ilyen játékokban, hogy aki igen, hogy ezzel igen. nem akar szenvedni, meg tényleg egy, nehogy már egy gombom múljon az, hogy most ő éle vagy hal, akkor azzal lehetne könnyebb ráállítani. Én, én az Antil domba is így voltam, hogy ott is a legvégén hullott ki egy pár szereplő. Tényleg az ilyen utolsó 20 percbe. Ja, már még ott sem volt ilyen nehézségi állítás. Én, én megmondom őszintén, hogy nem emlékszem rá, Aha. hogy volt-e. De hogy ott, ott is ugye, ott olyan quick time eventek is voltak például, hogy ne mozdítsd meg a kontrollát, mert ugye a mozgás érzékelős a, a Igen. Aztán, hogyha egy adott körön kívül mozdultál valamilyen irányba, akkor buktad. De így visszakanyarodva a bion itt itt inkább mondom, ezek az irányok, ami, ami nem teljesen tisztam, mert mitdom van egy nagy ilyen verekedős jelenet, és akkor látod, hogy üt jobbról, na de és akkor most mozdíts arra, hogy most azt ki fogja védeni, vagy kitér előle, vagy mit fog csinálni. Aztán sokszor például so, sok olyan is volt, hogy nem is azt csinálta, amire én számítottam, hogy csinálni fogja. Uh -huh. Úgyhogy nekem rengeteg ilyen volt, hogy ilyen quick time eventekből szerintem így, hát ha felét nem is, de nagyon sokat buktam ezek miatt. Én az ilyeneket az RPG-ben szeretem, amikor választasz egy választ, és utána nem azt mondja, amire számítasz. Tehát, hogy mondjuk valamit elfogadsz, és hogy oké, okay, hogy segítek, és erre meg azt nyilatkozza, hogy megölök mindenki más. Tehát, hogy ja, értem, hogy bele tudod magyarázni, ne, hogy az végén is Nekem a volt ilyen. Ó, nekem is ott számtalanszor. Igen. Nekem a cyberpunk Ja, ott is, nekem igen. <laughs> Kívánatok egy üdvét, és valami tök másmond értem, igen. mint amire ja, számítottam. Nekem nem, nem az, hogy az, hogy tök másmond, nekem az ott volt valamilyen, hogy egy ilyen... Még, még talán külön ki is volt emelve, hogy, hogy, hogy finoman... Micsoda mi azt akkor így kitöri az ujját vagy valamilyen jelenet volt. <gül> igen. Mi a fasz? Hát nem akartam én bántani, csak nem akartam vele egyet érteni. <gül> ja, ez a, ez a tipikus, amikor bemész a, a bárba, és hogy mindenkit életben akarsz hagyni, és a végén mindenkit meg kell ölnöd, igen, mert, igen. Mert, mert nem úgy alakult, ahogy szeretted volna. <gül> Viszont itt a, a story, az, az szerintem az zseniális. Tehát, nem, én nem tudom, hogy itt a Kvantiknál ki, ki írja ezeket a storikat vagy hogy ugyanaz az embere, vagy, vagy hogy... A David Cage, azt hiszem, hogy... Ő de de zseniális, zseniális sztorija van ennek a játéknak is. E, egészen a legvégéig vannak benne olyan fordulatok, sőt, itt az utolsó ilyen nagy videóban is, amikor már ugye véget ér, majd csak a játék. Ugye a legutolsó nagy döntés előtt is derül még ki olyan dolog, hogy így bazd meg. Csak fogod a fejed. De, és na, a, amit én szeretek az ilyen játékokban, hogy mikor te, mit te megcsinálod az adott ilyen fejezetet, akkor van a végén mindig egy ilyen összehasonlítás, hogy a játékosoknak hány százaléka választotta azt, amit te. <gül> Nem tudom, hogy ezeket é, ti szeretitek Ah, -e? Én szeretem, igen. Én is, ez jó pofom. És, és itt például nekem egy csomószor volt olyan is, hogy, hogy így voltak olyan útvonalak, amire írt, hogy felfedezetlen útvonal, és kun az. És senki nem, nem választott? Volt olyan? Nem, nem, nem, eddig, nem, nem, hogy, nem, hanem, hogy vagy, én. hogy tehát hogy, ah, tehát, hogy nekem nem az, hanem, hogy egyáltalán teljesen kimaradt az én végigjátszásomból valami. Aha. Hát ez össze az arra, hogy visszamenj és akkor... É. Megnézted, hogy mi van ott? Ez biztos, hogy lehetne még egy párszor és tud, hogy direkt más opciókat választani beszélgetéseknél, segíteni, vagy nem segíteni embereken. Úgyhogy ilyen, ilyen szempontból vannak benne még lehetőségek. De, de mondom, nagyon jó a sztori. Most egy gyorsan ránézek, hogy, hogy mennyi egy átlag végigjátszás. És ezt hogy játszottad végig, egyedül? Nyomtad, vagy egy, egy pároddal együtt, mint egy filmet így néztétek, és akkor... Hát, így... egyed, egyedül, egyedül. Mert, hát Mert nekem ez a... már lehet utóbbival is, nem? Így, hogy igen, meg van benne valami duo is talán. Uh -huh. Hát igen, ez, hát ez egy mód, ilyen tíz óra. Játék. Ilyen tíz óra játékidőköb. köbben. Ha belegondoltak, ez egy tíz órás film. Azt igen, elég igen pedig itt, itt a main story-ra azt írja játszásra, hogy 10 óra 41 perc a nagy átlag. Úgyhogy ja. Nekem azt tetszik ezekbe a döntéses dolgokban most már, hogy nem az van, mint régen, hogy régen úgy döntöttél, hogy megölöd vagy nem ölöd meg, és ott volt előtted a karakter, hanem hogy, hogy döntesz valamit, és ez majd két-három óra múlva csak hogy basszus, ott kellett volna Igen, valamit, Igen, igen, tetszik. igen. Nekem ezt tetszik. Ami előre nem is látszik. Igen, igen. Tehát a kanyarban nincs még senki. Még lehet, hogy a szereplőknek a 80%-át nem ismered, és aztán bekerülsz egy olyan helyzetbe, hogy basszus, hát ez a két órával ezelőtti miatt szivatnak meg. meg. Nekem, ami még itt fura volt, ez a történetvezetésben az elején ki lehet választani, hogy úgy akarod-e játszani, ahogy azt a, a történetíró megálmodta, vagy kronológiai sorrendben. És hmm. Mert ugye úgy ugrál a vissza a történet, mert ilyen tök érdekes, hogy így, így, így a prológussal kezdesz, és amúgy az majdnem a legvége. De hát, hogy ilyen, ilyen szintű a dolog, hogy szinte mindegyik fejezet előtte játszódik, vagy talán az összes fejezet előtte játszódik. De gondolom, akkor De te így a... játszottad. Tehát, hogy ahogy a én, rendező én, megálmod. Én, ahogy megálmodták, igen. De tehát onnantól kezdve, hogy hogy tényleg, tehát hogy kisgyerekként, meg már felnőtt nőként is benne van a főszereplő, így így totál ugrálod a vissza. Tehát egyik fejezet után jön a másik, és sokszor térben, időben máshol. De gondolom ez követhető valamennyire. Persze, és itt kirajzolódik szépen a dolog, és itt is ugye megvan az, hogy mit tudom én, volt egy fejezet, amikor történt valami, és akkor mondjuk négy fejezettel később pont odaugrik, hogy annak a fejezetnek egy folytatása, és akkor már ott hatása van, hogy na, akkor ott mit csináltál, hogy beszéltél vele, megbocsájtasz neki, nem bocsájtasz neki, és akkor itt ennek például lehet ilyen kimenetele, hogy az például meghal, vagy nem hal. És amúgy ne felejtsük el, hogy még a a előtt beszéltünk a pókemberről, ami még vissza fog térni, hogy igen. a régebbi pókemberek, meg az új pókemberek, és szóba került a Zöld Goblin, és a William Dafoe az itt is itt van. És itt igen, is roha félelmetes, úgyhogy csessze meg! Ennek az, a csávónak az arcberendezése már alapból olyan, hogy há, áll a hátamon a szőr. <gül> <gül> igen, igen, itt is nagyon jók. Teh, tehát, a, amire utaltunk itt, az, az Elliot Page ugye ő róla mintázták a, a főszereplőc, aki most már elliott Page, és hogy hívták? Hogy Hú, már, a, már az Ellen Page-ra nem emlékszel. Ellen látod. Page, Ellen Ellen page. page. Igen. igen. Na, ez az, látod? Megkavarja itt az embert, ez a, ez a mai világ. <gül> <gül> Na. Ő, ő szerepel az SRG Akadémiában, ami egy tök sorozat, és kíváncsi leszek, hogy ha azt folytatják, akkor... Na igen, vagy milyen fiúként Nem tudom, érdekes lesz. Hát én szerintem, kell. hogyha női karaktert játszik, akkor azt játsza tovább, nem? Tehát, hogy ezt a mai világban... Bár... Hát, azért, ott is egy olyan karaktert játszik, akiről nem mondanád meg, hogy akkor most fiú-e vagy lány, mert az eléggé úgyis meg megviselkedik, hogy... Hát, de tudjuk róla, hogy, hogy bármilyen... lányt játszott. <laughs> igen, igen. Na, mindegy. Azt remélem, hogy folytatják. Bár... Hát, lesz, lesz talán harmadik évad. Azt hiszem, én is ugyanég szem, hogy berendelték. Mondjuk a Netflix-től ha gyakran hallunk olyat, hogy jó, ja, ez egy jó sorozat volt, de az elkaszályuk. Volt arra is példa, igen. Szóval így, hát nem tudom, mit tudok még elmondani a Beyond Too ról hogy ne spoilerezzek. Nagyon jó, a story miatt mindenképpen ajánlom, hogy, sőt, ezt még akár egy ilyen YouTube végigjátszásra ismerem, vagy végignézésre ismerem ajánlani, mert, mert tényleg egy film és csak ezek a quick time eventek vannak, tehát nem kell ilyen bonyolult dolgokra gondolnod, hogy te, te, te, te, nincs az, hogy most célozni kell, lőni kell, úristen meg tudod-e oldani azt a fejtörőt vagy ilyesmi, hanem, hanem csak történnek a dolgok és sodróc talán az ilyen legnagyobb ez egy kicsi spoiler, hogy ilyen legnagyobb, amivel tudod a dolgokat, hogy Ilyen, egyszer be kell törni egy ilyen boltba, és akkor a kamerákat összetörni, mielőtt bementek, meg mit tudom én, hogy, hogy ne legyen meg a felvétel, meg ilyenek, de de ha nem csinálod, meg is tovább megy a sztori, tehát nem, nem, nem, nem, nincs olyan hatás, ami miatt egy youtube on ne lehetne végignézni. Uh -huh. Egy megfelelő streamer, vagy ilyen YouTuber, szemüvegén keresztül, annyi, hogy lehető nem olyat fog dönteni, amilyet te döntenél, és nem ugyanazt a sztorit látod végig száz százalékban, de, de 90 százalékban egyezni fog a nagy kimenet el. Sok, sok vég akkor annyiban nem térel, gondolom, vagy Hát, Nem mentem bele annyira, mert igazából a legvégén felhoz egy nagy választási lehetőséget, hogy A vagy B, és... <gül> Jaj, bála... az, az a két lehetősége. Tehát, tehát, tehát, hogy két nagy befejezése van. Aha. Aztán igazából a legvégénél még ott nekem olyan volt, hogy mikor választottam, hogy B, B, B, <gül> <gül> <gül> akkor lehetett választani még, még A, B, C, D hogy kivel menjen tovább a sztori, uh -huh. de, de ott ugye az tud változni, hogy ha, ha meghall a sztori során, akit ott lehetne választani. Tehát akkor végül is a végén akkor úgy van, hogy van A1, A2, A3, A4, meg B-ből is van mondjuk 4-5 darab, tehát hogy hiába van a két igen, nagy igen. Öntés, azon belül is még így leágaz. Igen, tehát hogy el, el, el, elvileg én azt olvastam, hogy 11 különböző. Szóval itt a nem is lehet kibeszélni. Tehát, tudod, van az A, a B, a D, és a C, és a, C. <gül> és a, és a végén a Z, meg az E között döntesz. Laci <gül> <Ja, gül> ja, láttam, ja. hogy a C legyen, de végül a D lett. <gül> szóval én így, így merem ajánlani ezt mindenkinek, egy kicsit ez az ilyen... Igazából van egy pici, ilyen, néha ilyen horroros beütésű része is, de, de inkább ez az akció vonal, ami erősebb. Én igazából bárkinek, mondom, ez egy film. Aki szereti ezt a kategóriát, és még nem játszott vele, mint én, akkor annak bátran merem ajánlani. Ha pontozni kéne, én erre simán adnék egy ilyen 9 10-et. És az irányítás miért vonat le azt a... az, az teljesen, de az, az, az, az, az, az, az még itt szart, tehát igen. <gül> Ennyit tudtam elmondani, kérem kapcsolatban. Jó. <gül> Következőt azt kiírta fel. Én, én írtam, és most ez a, a, a Beyond beszélgetésnek a reciproka lesz. Nagyjából. hát köszönöm, Na, Bright létszik. <gül> nem gondoltam ilyen csavarra. <gül> Na hát a Bright memory nem tudom, hogy, hogy kihallott annak idején. Ez egy ilyen nagyon szépen kinéző FPS volt, amit egy ember rakott össze, így reklámozták. És, és hogy rövid volt, meg egy ilyen kis demo volt, lehetett benne kaszabolni a főszereplő hölgyel, meg lehetett fejlődni, de hát tényleg ilyen egy óra volt az egész nagyjából, és akkor bejött ez a Bright Mem Memory Infinite, amit elkezdek reklámozni ilyen meg, hogy beállt mögé a Microsoft, és hogy ez lesz az első igazán NextGen játék, és hogy ez teljesen kiszélesíti a skálát, hogy újra gondolja az egészet, hogy sokkal több lesz, mint az első volt, ami ugye egy demo volt, és hát Kurvára nem. Tehát, hogy eleve már ezt úgy marketingelik, hogy ezt még mindig egy ember csinálta, hát ez nem igaz, itt már azért voltak többen, de attól függetlenül a játék az, az egy ilyen, ilyen kétórás szakadatlan lövöldözés lineáris pályákon láthatatlan falak között, és amúgy oké, okay, azt aláírom, hogy a lövöldözés maga az jó, mert az nagyjából ez a Doom, Dumhoz közel tudnám elmondani, tehát, hogy tudsz benne kaszabolni, van benne kardot, közelharcra, vannak kombók, tudsz fejlődni is, bár ennek a fejlődésnek semmi kihatása nincs a játékra jó formán, mert mindent meg tudsz csinálni már az elején, csak valami erősebb lesz, meg gyengébb. Tudsz futni a falon, akkor ki tudod végezni az ellenfeleket, vannak kisebb, van négyfajta fegyvered, ilyen gépfegyver, meg kis pisztoly, tudsz lopakodni is, de a lopakodás is te szűzmárja, hogy annyira szkriptelt lopakodást én még nem láttam. Konkrétan egyszer kell lopakodni a két óra alatt, tíz percig, de hogy én azt vagy ötször vagy hatszor kezdtem újra, mert folyamatosan azt mondta a játék, hogy megláttak, de amúgy nem láttak meg, csak úgy érzékelte ott a szkriptnél, hogy még túl előre haladtam, vagy túl hátul voltam, és akkor instant megláttak, és az volt talán a játéknak az egyik ilyen mélypontja. És amúgy hiába néz ki jól, meg minden, Cső egyszerű pályákon mész, nem tudsz kimenni sem erre, amit látsz, addig tudsz elmenni, és kész, akkor vannak ilyen nagyobb kiterjedésű dolgoknak hazudott részek, ilyen helyszínek, ahol át kell ilyen grappling kal menni az egyik helyről a másikra, és ott ah, mekkora nagy nyílt terület egy nagy bűrös oda nem mehetsz. Ott konkrétan az csak azért van, hogy áthúzzon az egyik helyről a másikra, és megnézd, hogy ilyet is tudunk, de amúgy megyünk tovább. És, és az egész játék az én értem, hogy. Kevés ember csinálta. Azt is értem, hogy nem volt, hát, mondjuk azt már nem mondom, hogy nem volt meg az a pénz, mint az elsőnél, ami a bemutatóknál volt, mert az egy jó játék volt a maga kategóriájában is se egy a játék, csak ezt úgy reklámozták, hogy ez elhozza a NextGen gen élményt, ami most már ugye nem NextGen, hanem mostani konzolok, csak nincs mindenkinek, és hogy, hogy egy ember csinálta, de nagyobb lesz jobb és vágatlan, és hát. A rohadtul nem ez lett. Úgyhogy én, én hatalmasat csalódtam ebben a játékban. Nem vártam tőle a világváltást. Az igaz. Már mondjuk megvágták, mert két óra nagyjából az egész. És oké, okay, hogy például csak négy fegyver van, de nem tűnik kevésnek, mert két óra alatt nem unod meg. Az ellenfelekből azért van többféle, de taktikázni, nem taktikáznak, konkrétan jönnek egymás után, mint a halára ítéltek, és oké okay, ezeknek van pajzsa, meg azt néha használja, meg vannak ilyen speckó képességeik, de változatosak, de nagyjából az egész arról szól, hogy szépen lelövözödőket egyenként, beállsz egy sarokba, és ők jönnek a folyosón egymás után és lövödőket, és ennyi az egész, nincs benne semmi kihívás ilyen szinten, akkor. A Hiába néz ki a játék jól, Ö, az átvezetőkben a karakterünk, az, az arcmimika azzal, ami borzalmas, de cserébe a segét meg a mellét kidolgozták, mellfizika stb., <gül> azt lehet csodálni. Bikinis DLC-t tudsz benne venni, úgyhogy mindenféle pózokba megnézheted a mellét meg a segét, de erre nagyon rámentek, és ez tényleg tök jó biztos valakinek ez, ez nagyon élvezi de hogy maga a játékmenet az egyszerűen katasztrofálisan fajék egyszerű, és hiába néz ki jól, egyszerűen nem ad annyit a játék, hogy ezt, hogy ezt megérje. Igen, a az, Steam az, az értékelések szerint rendkívül pozitív, úgyhogy valakinek ez tényleg... Hát valakinek biztos. Ja, ja igen, persze, nem megvolt az első rész, mert akiknek megvolt az első rész... Ahhoz képest jó. A, a, a, a, ahhoz képest jó, meg ahhoz ké, a, azok ingyen megkapták. Igen, Tehát, igen. Én is úgy vettem igen. meg egyébként, mert mondták, hogy majd jön a teljes játék, és akik most megveszik kvázi ezt a demót, valami öt euró körül volt, vagy hogy? Ö, igen, 5 euró környékén azok, volt. Azok megkapják. De most már nem. Tehát, hogy most már nem. Ja, ja. Csak a megjelenés előtt. És amúgy mondták, hogy jön a teljes játék, hát én még várom, hogy jöjjön, mert hogy ez nem az, tehát ez a demo kettő, <laughs> nagyjából. Siába. élvezetes egy kicsit, de fua. érdekes, itt egymás alatt van a két komment, az egyik az azt mondja, hogy lol get while It's a $10 joke, a következő meg great game. <gül> ja, hát igen. Ez lehetett volna jó játék, csak, csak hát nem így. Én azt mondom, hogy szerintem a látmány adta ezt a játékot, meg a az az azért kapta az. fel, mert amúgy meg bitang jól néz ki, és nagyon jó kis tréleket lehet belőle összevágni. Igen, igen. Úgyhogy néz ki az egész. De mi az első is jól nézett ki. Tehát ma az is jól nézett ki, ahhoz képest. Csak tényleg ezt úgy reklámozták, hogy ez mutatja meg majd az Xbox Series X, meg a ps nek a grafikáját. Hát jó. Örülnénk, hogyha a legközelebb a látvány mellé játékmenetet is raknának. Mert azért az nem lenne hátrány. Azért ja, érdekes. Hát elég. Sztoria van neki amúgy? Persze, de semmi értelme. Tehát, hogy vannak a gonoszok, meg vagy te, és akkor le kell győznöd őket, és akkor ennyi. Kicsit összefügg az előző részsel, a demóval kapcsolatban. Tehát visszajön egy-két ilyen ismerős harc. De egy Hát. Hát, ez nincs kimondva, tehát hogy abba a világba játszódik, és akkor az a lényeg, hogy valamilyen időjárási anomáliák vannak, és ez olyan furcsa, és kivezényelnek téged, hogy nézd meg, hogy mi van ott, és akkor furcsa az időjárás de közben. És... De az hozzá meresik az eső, tehát vizes leszel Na, mindenképpen. Igen. Igen. Azt aláírom tényleg a mefizika, meg az ilyenek az a helyén van azt jól megcsinálták. Már, már én, én csak azért kérdeztem hogy a sztorít, mert itt, itt van egy, egy egész hosszú értékelés, ahol így ilyen hat kategóriára van osztva, hogy pontozza a dolgokat, és ő behúzta azt, hogy överíts, tehát átlagos a sztori. Hát most az a baj, hogy két órába semmilyen sztorit <gül> nem tudsz nagyon elmondani, mert ha valami storyt két órában elmondasz, az film, nem pedig játék. És ugye itt még gameplay is van, tehát itt még annyi időt sincsen, hogy megold. Tehát van benne körülbelül öt vagy hat átvezető, és tehát egy semmi, semmi nagyjából az egész. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt ne. Tehát, hogy ezt ne. Akinek ingyen megvan, az tök jó, oké, okay, mert ingyen még a, nem tudom, a is hús. De, de ne, ne ezt, ezt, ezt, ezt ne erről tessük, szerintem. szerintem. Egy emberhez képest azért egész pofás. Tehát használisat, hogy ezen azért, nem tudom, hogy jó utána Microsoft már... összehaverkodott vele, kaptak -e, kapott -e támogatást is Kapo, nagyobb stúrium, Meg ezem már többen dolgoztak. Ezen már többen dolgoztak. De hát ahhoz, ahhoz képest akkor is nem, még sokkal kisebb stúdió dolgozott gondolom rajta, mint úgy Ja, hát, ja persze, persze, persze. Csak nem értem, hogy... Vagy azt értem, hogy miért állt be a Microsoft, mert ugye jól néz ki. Tehát ez a, lehet eladni az effektekkel, meg mindennel, csak egyszerűen a játék szintjén ez egy, ez egy annyira primitív valami, hogy az hihetetlen. Ja, átküldhették volna a csávónak a Halo-ban lévő ai <gül> Lehet, hogy dobott volna <gül> ja, mondjuk, például lehet, hogy dobott volna rajta egy kicsit ja. igen. <gül> Na jó, de szerintem erre fkár szót hogy úgyhogy most mehetünk egy kicsit pozitívabb irányba, ahogy nézem. Hát igen. Nem tudom, hogy a díjakról akartok beszélni, mert én azt megmondom őszintén, hogy annyira nem követtem. Én sem. Már ugyan nagyon tőkefél. igen. Még túlkapta az Évjáték a díjat. Mondjuk a jelölteket, ha meg. Itt égszünk. Na, látod, hogy ezt te lehet akkor jogos volt az a a feliró elsőnek, hogy itt és a szemem. Szóval az itt tékztukat, a miatt. De ugye a többi jelölt az nem volt, nem volt annyira erősép, ha megnézzük ezeket a jelöléseket. Ugye a Covid miatt is, meg minden miatt. Én azt csodáltam, hogy a Resident Evil 8, as keveset vitt el, mert az se volt rossz játék. Nekem az bejött. Érdekes volt, érdekesek voltak a jelölések. De hát ugye miért, miért nézzük mi a The Game of words ot Hát nyilván az új bejelentések miatt. Amiből jött is szép. A World ah, Premiere. Imádom ezt, amikor ezt ugye elhangzik, hogy World Premiere. legjobb legjobb. Hát Én nem úgy a teljesség igénye nélkül csak úgy behánytam ide, amiket, amik tetszettek. <laughs> Nem tudom, hogy az én kívül. Azt kihagytal, ami, ami nekem a legjobban bejött. Na, micsoda. És akkor az rögtön előre is veszem. Kezd, Öncélúan. Hát a Warhammer Space Marine. Ja, jötti. igen, a kettő. Hú, bassz is hát, tényleg. Az... Azt elfelejtettem. az nekem is tetszett. Milyen kb. 11 éve volt, hogy kijött az első rész. Igen. Körülbelül. És én arra annyira tisztán emlékszem, hogy amikor... De azt imádtad, arra emlékszem. Igen, kijött ki hozzá a demo, és a demót nem tudom, végig játszottam, és a játék is szerintem tök jó lett. Jó, mondjuk a demóhoz képest így hosszabban a játékmenete már nem volt annyira izgi, mert hogy igazából mész, és akkor orkokat darálsz, mint az űrűt. Mészlősz, csapsz, én azt úgy játszottam végig a kampányt, hogy egy kis kampány, egy kis multi, és akkor itt pont jó volt, hogy amikor a kampányban meguntad a darálást, akkor mehettél kicsit a multiba lövöldözni. Mert szerintem a multia rohadt jó lett, és azt hiszem azt, azt a játékot osztogatták ingyen is, tehát hogy, Igen. Mondjuk, hogy elég sok embernek megvan. A Hambullen, Hambullen volt, azt hiszem talán ingyen még régebben. És, és rohadt jó szerintem. Én a multiaban rengeteget játszottam. Úgyhogy az, ez egy, azt, azt én hára várom az a durva, hogy semmi pletyka nem volt róla. Tehát, semmi, hogy, ez hogy ez így hirtelen jött, hogy -e? ja, jön egy varhameres játék, jó, biztos az új Totábor, vagy a, valami ilyesmi, és akkor nem, bejönnek a, az ezek a Space Marine-nek, és ott meg kírják, hogy kettő, mondom, na jó. Igen, és nem is lehetett rá számítani olyan szempontból, Borsa, hogy még csak semmilyen pletyka nem volt, hogy valaha folytatják ezt a játékot. Mert az első rész ugye jó volt, de hát akkora nagy vízhange nem bukolt, volt. Meg az a a egész nap, nagy búta volt annó, igen. igen, igen, igen. Tehát, hogy annyira nem jött be, mint, mint eladás. De hát én örülök neki, hogy folytatják meg. Mert... És remélem lesz benne multi. Ha nem lesz multi, hát elmosolok egy könycseppet. Biztos, De... hogy lesz benne multi. multi, és, multi és azt most megmondom, lesz... hogy, izé, hogy live service lesz lúter shooter Hát, még az se bánnám. Bármi, <gül> jöhet, bármi jöhet ebben a kategóriában. A trailer az egyébként elég lett, szerintem. Igen. Remélem, jó trailert lehet linkeltem be. Igen, megnézem. Amúgy, még miközben ellenőrzít a neo-dolgokat, akkor, akkor még gyorsan elmondom. Amúgy, igen, Jó Tréler, József beletekertem, hogy én az elemvék 2 nek nagyon örültem, én imádtam az első részt Ó, és, én És, én és amikor megjelent szemlék, és így kirázott a hideg már kapásból, és úristen, nem hiszem el, azt is már, mióta ígérik, hogy folytatják az elemvéket, és most végre oda kerültek. Fú, én. A, én, a, én Neke, azt nekem az maradom. jött át ebből, hogy ez egy, egy picit inkább ilyen. És hát azt is nyilatkozták róla, hogy egy picit elviszik ilyen survival horror irányba, nem? Én nem igen, rosszul. Igen, valami ilyes, ilyesmit mondtak, de nem tudom, hogy ez pontosan mit fog takarni. Tehát, hogy ez mondjuk abban merül ki, hogy elveszik a harc lehetőségét, vagy... Hát nem, nem, nem, nem, nem. Hát azért az, az egybe ott... ott... Torták a lőszert, meg ilyen. Igen, igen. Ez szerintem inkább ez a, ez a rezidentív irány, vagy hát nem tudom, mit tudnék még példának felhozni. Azt szerintem, szerintem jól állna a játéknak. Tehát, hát, hogy jó, ez, ez az, amikor oda kell figyelni, hogy mit, van tíz lőszered, és itt törő, lehet, hogy egy órán belül nem fogsz találni többet. Mondjuk én úgy vagyok ezzel az ellenvékes dologgal, hogy tőlem platformert is csinálnak, képzéseket, csak a Storyt. Csak azt vigye mondom, tovább. Így, vigye tovább. Aztán az, az, az legyen, mert, mert engem az érdekel. Igen, játékban az első sem volt nagyon. Igen, hamar meg Amilyen zenék voltak benne. volt zseniális legyen, volt. Ott a színpadon szól a rockzene, és ott kellett harcolni, és. Nagyon jó volt. Azt szerintem azt a számot én a mai napig hallgatom, ezt, ezt imádom. Ó, hát, lehet, hogy még a mai napig az... a igen, volt az igen. a zenekar? Az a. Na most hirtelen akartam mondani. Akkor mond hirtelen. <gül> Valami Fall, Poets of... Poets of the Fall. Az, szerintem. az, az, igen, igen, igen azt, azt csináltam. Az egy egyik számuk az eszem jutott, ez a Carnival of Rust. És amúgy azt a zene azóta szeretem. Azóta szeretem. Ott ismertem, ott ismertem meg őket, és azóta imádom. Én két számukat ismerem. De mindegy, Há, hármat, hármat. Ebből a kettőben volt, és ja, az elemben nem volt. Igen. Meg még amúgy, ami itt nincs föntréler, amúgy nem is baj, hogy nincs fönt, mert konkrétan csak bejelentették én az új Van Der játékot. is. És... Hát igen, azt mondjuk azért, ezt én sem. Nem raktam be, mert hogy most a bármi lehet. Hát nem is a... foghatót. Én most megmondom, hogy az mi lesz mivel a Shadow of Mordor készítői csinálják, meg a Shadow of war hogy egy, egy Igen jellegű. hogy összelopkodnak mindenféle cuccot, ami egybe működik. Nagyjából egy, ez egy lesz. Is Batman, vagy, vagy a Batman-t. Igen, igen. Ez a Batman gyűrük ura, nyitott világ városban, vagy akár itt ott, és, akkor, és amúgy nem lesz kiemelkedő játék, de, de jó játék. De Így van, így van. Ja, hát igen, azt az mondom, csak én is csak ezért nem raktam be, mert az egy T-teaser volt, ha nagyon igen. úgy nézzük. Ja, sí, meg hát a Suicide squad is nyilván. Tehát az, az, az, azt én mondjuk szerintem az egy olyasmi lesz, mint a, mint a Guardians of the Galaxy. Amúgy nekem volt. is úgy tűnt. Egy kis de akció, poénkodunk, megy a sztori. Nekem az nagyon össze. is hasonló. Sí. Ja, a játékméletben a nem? Én úgy emlékszem, hogy ez kóp lesz, nem? Hát lesz benne kóp szerintem. Szerintem is. De a Galáciában nem, viszont, hogy a nem, nem hát volt. Hát ez full single player igen, volt. Igen. Yeah. Meg hát a Rocksteady csinálja. Tehát azért a, amit a Rocksteady csinál, az általában nem rossz, úgyhogy, úgyhogy én bízom bennük. Ők csinálták a batman is. Így van, így van. Azért mondtam, hogy az olyasmi lesz. Ja nem, azt a Wonder woman mondtam. Oh, egy kávé kéne. <laughs> De mondjuk a Wonder Woman is hasonló lesz, mint a Batman, azt már most megmondom úgyhogy... Jó igen, meg az, akkor, akkor jött itt még a, a Plague télnek a folytatása. Ó, igen. Az, az, az nekem, még, nekem még bakancs listán van. Az nem olyan lesz, mint a Batman. Nem. Úgy <laughs> emlékszem, azt az epiken azt tagadták ingyen, nem az első rész? Az elsőt, most valamikor igen. BS plus is volt ingyen, mert most jött ki belőle egy remaster verzió. Csak az a baj, hogy izé a... Hirtelen azt hittem, hogy kregunta meg. Ezért én is meglepődtem. Hogy mit akartam mondani, hogy az a vele hogy PS5-re adták a pluszba, és hiába aktiváltam be, ott van a library-ben PS4-en is, de csak egy ilyen triál verziót tölt le. Ja, és akkor csak akkor tudnám vele normálisan játszani, a ha a ps Az ps 5 aha. aha. Úgyhogy az még egyelőre ilyen parkolópályán van, de nagyon érdekel az a játék is, és így trailer alapján amúgy ez a folytatása is elég jónak tűnt. Na de hát, ami nekem a legjobban tetszett, a Star Wars Eclipse. Ahogy már emlegettük, ugye itt a Beyond Too Souls, ő ezt is a Quantik fejleszti. Quantic Dream. Ah, igen. Érdekes, úgyhogy úgyhogy ez, egy, ez egy kőkemény, ilyen story-driven Star Wars játék lesz. És ilyen még nem is volt szerintem. Nem volt még, tehát... Nem, nem, még, de... nem, nem, nem. És nem. És miért nem volt? Tehát nekem rögtön ez igen, jutott a szag, amikor ezt leadták, hogy basszus, ilyen még nem volt, és miért nem. És most végül lesz, és ez tök jó. Engem és... nagyon meg... Én alapból nagyon nagy Star Wars fan vagyok, és... Oh, hát ez a trailer egyszerűen oda basz meg hát ugye mind, majdnem minden játékát játszottam a Quantiknak most itt nyitottam egy Wikipédiát, és egyedül a, a legelső játékukat nem játszottam, 99-ből a The Nomad szólt, az összes többit toltam. <gül> szóval ez is szerintem instant vétel lesz. Ja, Jó néz ki. Meg végre egy jó a Star Wars egy... játék valószínűleg. Ja, Esélyes, hogy ja, ja. jobb story lesz, mint az utóbbi évek filmjeinek. Nem kizárt, nem kizárt. Meg amúgy jó, ez igen. végre nem is a Skywalker érában játszódik Igen, nem. ez, ez szerintem ilyen jóval utána. Na, hála Istennek végre. Ó, jó jó okay, előtt, utalások, le, vagy oké, legyenek utalások, vagy lehetnek utalások, nem azt mondom, de ne az legyen mindig a... Tehát a könyörgöm, itt mindenki mindenkinek mindenki, mindenki a rokonnal az agyamra megy. Na. Hányról bolygó van? Meg, meg, jó, ez is most egy ilyen kőkemény spoiler, de ha megnézed, az összes kilenc részben ugyanaz volt a főgonosz. Igen, igen. Az, az meg... azért úgy csiná. Ők ezt nem így gondolták. Meg ez a fordulat, hogy van egy halálcsillag, és a folytatásban van egy még nagyobb még halálcsillag. Az a következőben halálcsillag. 500 darab, igen. Ja, még, még nagyobb. Én Istenem. Van. Ja, kreativitás az nem annyira jellemző a Star Wars univerzumra, mondjuk így. De ez a játék, ez nekem nagyon város lesz. Ilyen egyelőre még pontos megjelenési dátumot sem tudunk. Most arra nem emlékszem, hogy elhangzott, hogy milyen platformokra fog ez kijönni? Szerintem nem. Szerintem mindenre kijön, amire csak lehet. Hát jó, itt ilyenre gondolok, hogy jön-e még PS4-re, vagy már csak a mm. Next Ken. Na, az mondjuk jó kérdés. Nem tudom. Nincs, nincs semmi. Semmi más. Hát, nem, nem. Na mindegy. Ez, ez, de ez nagyon város nekem, ez volt így a, a, a trailerek özönnek a, a fénypontja. Ami még egy ilyen kis kellemes meglepetés volt, az a Homeworld 3. Igen, az is a semmiből nagyjából. De így totál, tehát semmit, nem hallottam a játékról már, vagy tíz éve, hanem több, mikor jött ki a kettő. Jó, az abból volt egy remasterd is, azt hiszem. Talán De amúgy Pár remék. éve jött, igen, egy remaster, de hogy így így, így így így ilyen új részről nem nagyon rebesgettek semmit. Aztán most meg belyomták a trélert. Aki eddig egy kő alatt élt, és <gül> nem ismeri ez egy, egy kurva jó űrstratégia. És ez volt az első olyan űrstratégia, ahol megoldották ezt a 3D-ben való közlegett ja, ja, ja. és normálisan, úgyhogy játszható is legyen. Ja, és benyialik volt. Az első másik rész mind a kettőt játszottam. Azt, azt nagyon szerettem még suhanc koromban, de ez hát mondjuk igen, itt viszonylag kicsi esélyt látok, látok rá, hogy Playstation-en én ezt játszani fogom. De... Miért mondjuk a mai világban már nagyon sok stratégiai játékot elhoznak konzolra is? Jaj, simán lehet. Én nemrég hallottam, hogy a Dota, Dota 2-ben a kontrolleres irányítás lesz a következő update-ben, szóval... Láig. Meg amúgy, ha meg tudod állítani az időt például... Na, mondjuk akkor... jó, igen, a Homeworld az abban ilyen szempontból jó volt, hogy lehetett így megállítani és stratégiázni egy kicsit ki honnan, hova menjen. Most nézem, most nézem, hogy a trailer végén ott van, hogy uh, Epic Games Story és Steam, tehát hogy több Ennyi, nem érnek de... jelenleg. Én is ezt úgy érzem, hogy ez, ez a PC uh, világ része lesz. De attól még várjuk, mert biztosan jó lesz. Vagy legalábbis, ha már egy olyan szintűt összehoznak, mint a kettő sem tudnak nagyon mellé nyúlni egy új sztorival. Jaja. <laughs> Meg tud megint össze fogunk törni egy pár kontrollert, meg billentyűzetet. A Cuphead <gül> kap egy ilyen kis folytatást. Nem is te ez, foly, nem, hogy... ez, a, ez DLC lesz? Igen, igen ez a, ez a legérdekesebb, hogy ugye az a címe, hogy The Delicious Last Course, aminek a DLC, DLC a rövidítése. És nekem lesre esett egy darabik, ott énekeltek. Tehát énekelték a -nek a zenét, és akkor énekelt Delicious Last Course, és jó, Delicious Last Course, jó, jó. És tupában le, hogy baszki DLC, DLC Island, érted? A Delicious Last Course Úgy is hívják a játékban, hogy DLC-sziget. Igen, igen, igen. És én meg mondtam, hogy á, nem nagyon spillázták túl magukat, hogy kreatívan elnevezzék, és akkor utána, hogy a Delicious Last Course-nak a rövidítés, akkor végül is valamennyire kreatívak voltak. De ti játszottatok viszont... amúgy vele? Én nem. Én játszottam egész Nekem megvan. Még de... És hány, hány kontrollert kellett venned? Hát nekem kellett ezt a nintendo játszom. Még, még nem halt meg a kontrollert, de a múltkor letöltöttem és játszottam vele egy kicsit. Spoilera lehet, azóta már nincs fent. Amúgy ez az a játék, ami szerintem kóban nehezebb, mint egyedül. Ó, oh, az biztos. Hát nekünk nekünk, <gül> egyszerűen ízét próbáltuk így kóbba, az egyik Super Mario-t, a, a, a Super Mario Bros. Deluxe, vagy valami ilyesmi neve van. Deluxe U. És szükség. még hogy a kób minden játékot jobbá tesz. <gül> Valamikor nem igaz. Az konkrétan sokkal nehezebb egyet is. Mi rendesen ott az asszonya majdnem összevesztünk, hogy nyordogod, mit csinálsz? Hát, csinál, tudod a másikat hátráltatni. Fú, na, na, azt nem, kópa nem. De ez is olyan kategória. Ja, de azért, hogy jó a Amúgy most én így mindent összesítve, én, én, én valamilyen, vagy nem tudom már annyira, lehet, hogy nem szépültek meg annyira az emlékeim, de szerintem ez a Game of Orca sokkal jobb volt, mint a tavalyi. Hát mivel tavaly nem volt ilyen normális... Vagy akkor a, a legutolsó, ami normális voltna, akkor úgy mondom. Nem tudom, azt szerintem nem volt rossz, bárul. Az mikor volt két éve, három, nem is tudom. Nem volt. Nem, nem volt rossz, For nem reményben. volt rossz, de... De ez, ez, ez most így valójában jó. Ezek a trélerek, meg, a, meg, meg tényleg, mm. hogy volt meglepetés. Ez, ez volt fúra, hogy régen mindig minden állandóan kiszivárgott, és akkor már sejtetted, hogy na, ja, ezt fogják bejelenteni, most... ja, most azt okay. fogják. Itt meg azért volt meglepetés bőven. Volt, bőven, igen. Még ha jelöltek annyira, nem is voltak nagyon. Hát jó, de most ezt meg, mindent összevetve nem azért néztük, vagy nem azért nézzük ja, hogy jem. a jelöltek miatt. Tehát a jelöltek az csak azért maximum, hogy na, miből lesz majd goti kiadás. Nagyjából ja. ennyi. Meg még itt a végére, ami a maradt, ilyen trailer, ez a Horizon Forbidden West, ami itt évelején érkezik, január-február. Igen. Valahogy így. De úgy neveskedik, hogy az Epic Games-en van esélye, hogy így. Startkor? Ez lesz a nagy. Nem. Ö... Hogy ez lesz, a, nem a Forbidden West, hanem az első része a Horizonnek. Ja, az hogy azt mondják, ingyen, ingyen majd a legnagyobb koronás. A... Oh. Ez, ez az... csak egyka. Tehát, hogy ez Mondjuk Tehát, hogy most karácsony környékén egy nap lesz, ami ilyen valami nagyon durván nagy, meglepi lesz. Amúgy éppen lehet a Sony is adta ingyen idén. Ja, ja a, a pluszba. Nem. Ja, vagy nem? A hát, mi volt ez a, mi volt a neve? Ez a... PlayStation, Play, vagy mi volt a neve? Play at home, azt hiszem, ez volt a, a, annak a. a Ten Free Games to Download. Igen, ez volt, az március éveleje. Uh -huh. Na. Akkor viszont simán elképzelhető. Valamies valami ilyesmiben, mintha lett volna. Hát nem, ezek nem azok a címek, de lehet, hogy ekkor adták. Na mindegy, az a lényeg, uh -huh. hogy volt ingyen az első része. Ráadásul talán annak is a, a Complete DLC-vel ellátott verziója. Én amúgy imádtam azt a játékot, és nem tudom, hogy arról beszéltem-e itt, vagy akkor még nem tértem vissza itt a podcast világba. Nem nem rémlik. De nem, én, én, azt, én azt is imádtam, tehát zseniális. Már sok jót hallottam róla, én is. Zseniális a story maga, a, ez, az, ez az open world, mászkálhatsz minden fele, fel kell fedezni, kurva, kurva jól összehozták fejleszthető fegyverekkel, meg tényleg ez, hogy, hogy, hogy milyen ellenségre, milyen fegyverrel mész, hatása van rá, Tehát, ilyen, nagyon jól összerakták Ezt, azt, ha még nem toltátok, és tényleg, ha benne lesz Miki, még te is mennyire rá, már. Ez akár epics, akár nem, ez egy jó. Na <gül> jó, lefére teszem az undoromat, és akkor beaktiválom. Ez, ez nagyon jó. Ugye, kiraksz egyik az asztalra, és akkor mindig gondolom, hogy vitad a Ja, igen. <gül> <gül> Úgyhogy nekem az is, azt hiszem még most ez a, a Forbidden West is úgy fog kijönni, hogy még, még PS4-re is. Igen, igen. De szerintem, hát még nem rendeltem elő, de szerintem startkor tuti behúzom Hát ha, ha legalább olyan jó lesz, mint az első, akkor már nem lőtt Hát el akkor mellé nem tudnak nyúlni, igen. igen. igen. De nem de nekem eddig az eddigi trélerek azok nagyon tetszettek, tehát most megmutatták az új, új robotokat benne, meg, meg tényleg azért hagytak, hagytak helyet, hogy ne legyen elvarva az összes száll a sztorinak a végén. Hát nem, nekem tetszett, kurva jó lesz. Ezt említott még egy trailer, amiről mutattak újdonságot, a, a Senua. Ja, igen. Aj, na, az például nekem hát. nem tetszett a trailer. Elég beteg volt, mondjuk. Az Ez nem is igazából trailer volt, hanem gameplay, nem? Én, hát, én nem tudom. Nekem inkább ilyen a szintematiknek tűnt, de... Hát volt benne sok átvezető, az biztos, de elég betegnek tűnt, hogy az a furcsa, groteszk alakkimászik a vízből, aztán elkezdett Nem tudom, nekem olyan... Na, na, az engem annyira nem hozott lázba. Bekeresek ahhoz is egy tréletbe. Én, nem én, nem én attól a játéktól tűnt. félek. Én félek, hogy, a, hogy abban a játékban nem fog működni a nyílt világ. És, és hogy szétnesik az, az egész. Mert ugye az első, az azért volt jó, mert ott vezettek minket. Egy, egy, egy utazás volt az egész. És hogyha ezt mm -hmm. kiveszed, tehát az első sem működött volna úgy, ha az nyílt világú, is vannak mellékküldetések, és állandóan megtöri a haladást. És, és kicsit félek, hogy, hogy, hogy mi lesz ebből. De szurkolok Igen, nekik. Ez... Jöjjön be, mert tényleg azért az első rész az, az zseniális. Igen. Az első rész is ott van még a backlogomon. Úgy pedig az nagyon jó játék. És az van VR portja. És ingyen kapta mindenki, akinek meg volt a játék, igen. igen. Igen, Hát én direkt úgy vettem meg, hogy van VR portja, akkor megvesszük. <gül> mert valami, valahol le volt nagyon akciózó a buszba, tehát így az ilyen. De mi az utólag igen. jött ki, mert amikor én nekem meg volt a játék, hát... emlékszem, akkor még nem volt VR portja. És utána... Én nem akkor megtem. vettem meg, mikor mikor volt. Ja, ja, aha. Úgyhogy... Mindenképp érdekes lesz végig. Talán. Annyira az első rész úgy töm, nem hosszú. Nem. Hát ugye, mennyi 7 óra körül a, van. A körül, igen. Meg nagyon nem is tudsz bencsatangolni, tehát. Hát, hát igen, talán ott talán végig nekem is végig végig fog végig fog végig. Végig. Na jó, mert nagyjából a mert nekem se már több eszembe a Game Awards-ról, hogy mik voltak. Jó volt az idei év, Fajon. és a jövő az még jó, jobb lesz. Jó, jó. Igen, elég erős címek jönnek itt jövőre. Ja, a VR vonatkozásban annyira nem volt erős, most azt gondolkozom, hogy valami, valami volt, de már én sem emlékszem rá, hogy mi, mi az, amit így beleraktak valahova, hogy megemlítették, valami VR játék meg volt említve, de itt semmi extra, annyira ezt még nem, nem kapták föl, majd... nem tudom, hát ha évek múlva, mikor már ott veszünk a, a metában, mint akkor majd itt külön részleg neki, jól, kitárgyalják a dolgokat. Ugye az It Takes Two az, az tök jó volt, hogy nyert, ez egy jó játék. Amúgy egy tök érdekes, hogy most, ugye jelölve volt a, a Forza Horizon 5 is, az It Takes Two is, ugye az nyert is, évjáték a díjat, és mind a kettőt most végig tudod játszani, hogyha előfizetsz az Xbox Game Pass-ra 300 forintért. Ami <gül> azért elég durva. Hát igen. Ráadásul ott a Halo is, aminek szintén benne van, meg, benne van megjelenés óta a kampány része a, a Game Pass-be, szóval azt is végig lehet tolni. Hogyha valakinek most van ideje így az év végén és jövő év elején, akkor Karácsony, 300 Igen, ez a, hogy is szokták mondani, hogy elég jó... Jön ki az ár így per órára a szórakozásnak, hogyha háromszaszoljuk. Én, én most néztem itt az előbb, mikor elkezdtük a felvételt, hogy Steam-en most feldobta itt nekem a, az IE-nek. Milyen neve ennek az előfizetésnek ez a... IE Play, azt hiszem. Prahát, ha, talán igen, egy e hát, túl, túl egyszerűnek tűnne, hogy <laughs> <Mentem> meg... <laughs> <laughs> most valami tizenkét euróért elő lehet fizetni egy évre. Hú, a érz komoly, egy évre. Ja. A ben van minden sportjáték, minden itt for Speed. Meg ugye abban is ben van az It Takes é, ja, is azért, Melyikre lehet előfizetni? Gondolom nem a próra. Hát figyelj, hát... nem tudom. Itt van Ié Play. 50%-ot tudsz vele megspórolni most. És ha előfizetsz, ennyi vagy IE Play. 12,49 euró az első évre. Tehát ez benne a csavar. Mondjuk utána sem stúl drága, 25 euró. De elvileg ez úgy van, hogy az alapba nincsenek benne az új játékok, maximum egy ilyen 10 órás kipróbálási verzió. Ah. Például a battlefield is csak úgy tudtad játszani. Mondjuk az vicces, hogy tudtad játszani? Előbb, mint aki előrendelte a normál verziót, ha te előfizett az EA Play-re, viszont csak 10 órányit tudtál vele. Hát ez volt ma más játékkal is. A, az, hogy... a FIFA is így működött. Igen, igen, meg a Need for Speednek is Az is, volt igen, a Need for Speednek is. Szóval ebben az előfizetésben csak ez a limit. Ez úgy... az bőven elég egy játék, hogy eldöns, neked ezt kell. Hát a battlefield meg még sok is, úgyhogy... <síns> igen. igen, tehát az a 10 óra bőven lesz, addig, amíg ezt kijevítják. <síns> nem most az, használjátok az, el ezt a 10 órát. Igen, tartsátok meg. Amúgy a portál része az nem olyan rosszabb a van. A potenciál, De az csak az. <gül> Jó, és akkor a gaminggel szerintem végeztünk. Jaj, ja, ja. Még lesz egy kis kikacsintásunk. Jaj, jaj, én, én hoztam itt egy kis témát. Igen, itt, itt a nagy Covid időszakban. Egy fél pillanat engem itt megzaklattak, közben munkával gyorsan lezá, lezrázom a csávót. <gül> <gül> Milyen jó lehetség ezzel tárgyalni munkaügyben. Ja. Nem? Elküldtem neki, amit akar, csak ilyen, mikor <gül> ilyen, ilyen nemzetközi projektben van az ember, hogy van a projekt, amin dolgozunk, és a csávó ott is lakik csak most hazautazott karácsonyozni Írországba, és most nem tud belépni a hálózatra. <gül> <gül> Na mindegy. Szóval, igen. Tehát szerintem nem mondok el nagy újdönséget, kijött az új Spider-Man film. És, és jó. Pró lesz, próbálok, próbálok <gül> spoilermentes maradni. Szerintem kurva jó lett. De csak próbáltad igen, igen. Éh. Jó, hát ennyit lehet róla, mondani. Ennyit lehet, <gül> lehet de Túl sokat nem lehet mondani. Mondjuk úgy, hogy amúgy nagyon sok mindenen nem lepődtem meg, mert rengeteg minden kiszivárgott. Igen. Öh, én ezeket direkt kerülni szoktam. láttam én is, rengeteg... Igen, sok... én, én is az első trélert néztem meg egyedül. Hát, én már tudod, ott láttam ilyeneket, hogy ki volt vágva a trailerből egy képkocka, és akkor nyilak húzva, hogy ja, ki, ki hova néz, és mi hiányozhat onnan, meg mi nem hiányozhat onnan, meg hogy kivel mi fog történni. Szerintem ez egy zseniális film. Ugye eredetileg az volt a, az első ilyen beharangozás, vagy terv, vagy hát nem is tudom, hogy, hogy, hogy e, e, ez lesz az utolsó film, amire, amire leszerződtek pókemberrel viszont most azt olvastam hogy nem zárkóznak el egy esetleges folytatástól tehát hogy itt a stúdiók azért a stúdiók azért most úgy félre teszik ezt és meg a nézeteltéréseiket és megfejik a, azt a bizonyos tehenet <gül> de igazából ha ez lett volna vagy ez lesz az utolsó filmje a pókembernek, akkor is ez egy nagyon tehát ki, le lehet uzárni ezzel és szerintem nagyon tehát nagyon jól vezetik a történetet végig tartják a feszültséget jók benne a csavarok Igazából ennyit tudok elmondani spoiler nélkül, menjetek el, nézzétek meg. Én amúgy múltkor olvastam valahol, mint azt mondták volna, hogy, hogy megegyeztek, hogy legyen még, hogy ebből is legyen egy trilógia. Tehát, hogy, hogy most még két film ezen kívül fixen, állítólag. Mert hogy mindenki imádja. Én egy negyediknek az esélyéről olvastam. Mm. És akkor azt mondod, tehát, hogy ha úgy van, hogy ez a lezárás, akkor azzal is meg tudsz békélni, de hogy le, lehetne folytatni akár? Igen, mert úgy zárják le, hogy hogy meghal Batman. Igen. Ja. <gül> Tehát úgy, úgy zárják le, hogy okay, a egy az, az ennyire nem. Az az, az, az az eddigi filmeket le tud lezárja, de nem varja el teljesen. Aha. Meg ugye, meg ugye vannak a, a stáblista utáni jelenetek. Ha, arról szabad beszélni kicsit, vagy arról se? Hát, hát. nem e. tudom, mennyire spoilermentesen tudsz-e róla beszélni esetleg? Vagy hát igazából... -e amúgy... Egy spoileres videóról tudsz -e spoilermentesen beszélni. <gül> De, <gül> Tehát nem tudom, igazából most nem tudom, mekkora spoiler... Nagy jó, a, a Venom 2-t láttátok már? Én még nem. Sajnos. Én sem úgy. <gül> ja, akkor jó. Haver mondta, hogy annak a, a stáblista utáni jelenete az vetíti előre ugye itt a, a, a multiverzumos dolgokat, hogy, hogy Eddie Brockot és Venomot ugye áthúzzák ebbe a pókemberes univerzumba. Uh -huh. Sokan egyébként arra is... Tippeltek benne esélyt. lesz. Hogy, hogy benne lesz igen, mostani Spider-Manben van Venom. Igen, na, és a, ami, ha, ami, a Venom, ami a Venom 2-nek volt a, az After itt az After azt viszi tovább. Tehát, uh -huh. konkrétan a Eddie Brock és Venom kihúzza úgy az egész filmet, hogy Hawaii-on piálnak. <gül> <gül> <gül> és. És az, az volt az after credit hogy ugye mikor visszatérnek a multiverzumos saját helyükre, akkor Venomból egy pár cseppot marad. Ó, oh. akkor itt a csavar. Jött hagyta azért. Igen. Elcsöppent. Ez, ez az egyik After-Credit. A másik az meg a, az új uh, Doctor Strange filmre készített yes, előre. A... Az, az is amúgy kurva jó lesz, szerintem. Ah, csak ahhoz meg meg kell majd nézni azért. Pedig én nem szerettem volna, mert nem sok jót hallottam róla, a Vision. Mi? Hát ezt mindenki dicsért, hogy ez milyen rohadt jó sorozat. Én arra hát csak akkor, jót hallottam. Akkor én hallottam a rossz emberek véleményét. Nem, mondjuk aztán nem biztos, hogy tetszik neked nyilván. Tehát ez, ez nem azon múlik. De én azt nem hallottam, tudom. hogy ez egy ilyen tök jó ötletes kis dolog. Hát hogy nekem hogy... azt mondták, hogy a... Ugye van a a Winter Soldier-nek a, a Buddy sorozata, meg, meg ugye a Loki. Igen. És hogy elvilegtán a Vision a legkevésbé jó. Nem tudom én csak jót hallottam. Azt látjuk többi annyira király, hogy érted. Nem te én csak a Lokit láttam, az érdekelt. Én még az sem. Azt mi is megnéztük, de jól indult, tök jó dolgokat kezdete feszegetni, a végére meg egy jó. Okay. ennek is vége. Kicsit ezt éreztem. Hát nem tudom, én, én, én ezt hallottam, meg itt ugye annak lesz a folytatása elvileg, tehát, hogy ott veszi fel majd a szállata, ahol a VandaVisionnek vége van. Ja, mondjuk Cs ezt már régebben is beszélték, hogy, hogy ez a Marvel filmes univerzum, hogy ezt hogy fogják megoldani, mert így is egy csomó filmet kell látnod ahhoz, hogy megértsd. És hogyha most még behozzák ehhez a sorozatokat is, főleg, hogy nagyon sokan nem néznek sorozatokat, hanem csak filmeket. Tehát valahogyan úgy kell a moziba ezt beimplementálni, hogy azok is értsék, akik nem nézték meg a sorozatokat. De akkor ezek szerint lehet, hogy ez nem fog összejönni, akkor azt mindenképpen meg kell nézni. Vagy, vagy a filmben lesz egy ilyen gyors talpaló, tudod, hogy previously van yeah. a Vision, és akkor hoppá, hát ez meg ez. Mert például a Vanda Vision is, nem akarok spoilerezni, de az, hogy honnan hova jut el, az út maga az tök érdekes, de hogyha kimaradsz belőle, akkor is körülbelül 5 perc alatt fel lehet hozni a nézőt nagyjából, hogy ez mi hogy került oda. Meg például a Winter szólgyerben is ez van, hogy, hogy a, a részek alatt így keverik a kártyákat, hogy ide kerülnek dolgok, jó, nem akarok spoilerezni, de hogy a, a vége az alapfelállás az nem sokban különbözik attól, ahonnan elkezdődött a sorozat. Okay. Tehát, hogyha kimaradsz belőle... Direktén megúszósra csinálták, hogy magában az igen. univerzumban ne nagyon zavarjon be. Csak Tehát, hogy ilyen extra, szíves. meg rengeteg Aha. plusz információ, meg minden, de hogyha kimaradsz belőle, attól még élvezheted a dolgokat, mert a felállás nagyon nem változó, csak köbben egy-két hmm. embert nem fogsz majd ismerni egyszerre. Tehát ja. így csinálták meg. Aztán ki tudja majd a Doctor Strange-nél, mennyire lesz? Hát nem tudom, mondom, én a Vanda t is azt hittem, hogy az egy ilyen kis különálló valami, aztán most itt Haver mondta, hogy hát igen, mert hogy ami ott látszott a pókembernek a végén, az igazából már annak a végén is ott volt. Uh -huh. Aztán így, e, nem no, akkor jó. Nehéz lehet, akkor... lehet felépíteni egy univerzumot. Hogy... Meg ne, amúgy még azért, azért kis filmek legyenek? Én a múltkor bele gondoltam, hogy azért basszus itt menni, 20 plusz filmekről beszélünk lassan. Ja. Igen. Igen. Meg sorozat, meg minden. Hát aki most akarja magát belásni, annak hát így nem most azért durva. Tehát egy jó kis filmmaratont kell hozzá csapni. Így van. Ja. Mondjuk mindenhol kából jön az a sztori. Jaj, a világ veszélyben van, mert van az a gonosz XY, és akkor jaj, de megmenekült, mert a valaki megmentette, vagy mi együtt összeálltunk, és mi együtt megmentettük. Igen. Hát körülbelül... Mondjuk amúgy most, most, és most ezt még bővítik. Majd. Nem tudom, az Eternals, az, az meg volt nektek? Az örökkévalók? Hát, Aha. még meg a láttam, még nem. Meg én se láttam. Na mindegy. <gülhogy> Jó így beszélgetni, amúgy. <gülhogy> na, hogy ugye ott, de, na, na mindegy, ez mondjuk nem spoileres, mert tehát az örökkévalók azt úgy, úgy egyáltalán semmivel nem tud összekötni a Marvel világba. Ha nincs ott az elején, hogy Marvel Eternals, csak annyi, hogy Eternals, nem veszel belőle semmit. Én, na mindegy, és ebbe volt az, hogy hát ott is, hogy hát a stori szerint itt vannak már 7000 éve a Földön, és akkor hogy miért nem avatkoztak be, mikor itt volt a Thanos, meg mit tudom én, és lerendezték ennyivel, hogy nekik meg lett mondva, hogy az a feladatuk, ja, hogy csak ezek csak, csak ellen, ellen harcoltok pont. Nem ő... szólhattok bele az embereknek a, az életébe. Ja? Szeret, szeretem az ilyen utólag belemagyarázásnak magyarázásnak A dolgokat. Na mindegy, és hogy itt is behoztak két, egy új ö, ö, emberkét, akinek az örökkévalóknak a stáblista utáni jelenetéből kiderül, hogy ő ki lesz, ugye John Snow. Így van. Neki is ugye lesz saját filmje meg ráadásul most fog jönni a Morbius, ami, ami szintén Marvel. Igen, és azt nem meg nem a pókembernek jön. inkább, azt meg a pókember felé húz. Úgyhogy, úgyhogy jönnek, itt jönnek itt folyamatosan jönnek itt folyamatosan a filmek. Ráadásul ezek mind a kettő talán jövőre. Igen. Akkor hülyeséget igen. mondani. Szóval el leszünk itt látva még egy darabig, de ebbe frissen beleugroni. Mondjuk é. most én, én mindig is jobban szerettem a DC-t, de most érzem azt, hogy az általános közvélemény is jövőre inkább a DC filmeket várja jobban. Mert, mert ott most olyan projektek vannak, amik, atya úristen, hogy az, az meg lehet, hogy letépi az ember agyát. Tehát ez a, a, a Pattinson-féle Batman. Akkor amire én nagyon kíváncsi vagyok, a Flash film, amiben ugye megjelenik a Michael Keaton-féle Batman, mert oda mennek vissza időben, meg ilyesmi. Tehát hogy itt azért lesznek jó projektek. Volt, egy, volt egy cameo a, a pókemberben amúgy, ezt igazából ezt, ezt elmondom, mert, nem, mert semmi szerepe nincs a filmben. Csak hogy nem, az előzeteseket, az csak szabad spoilerezni, nem? Tehát az, az úgy kiderült az előző hát, pókember. gondolom végén. igen. Igen. Tehát aki nem akar előzetes nézni, az akar az. Ná, meg nem. Tehát ide. aki látta az előző ja. pókembert, ugye ha, úgy vége. Ugye úgy lett vége, hogy misztérió, megmondta, igen. hogy ki a pókember. Igen. Na, és akkor ott, itt most ügyvédre lesz szüksége a Peternek, és a Derdevil az ügyvéd, aki... De, de hogy semmilyen nincs, tehát, hogy csak, csak, tehát ha, ha, ne, ha világtalan vagy a képregényekből, meg az ilyen marveles dolgokból, akkor nem vágod le, hogy ki az, csak hogy ülnek ott egy asztalnál, így beszélgetnek, ugye nyilván ott van rajta a szemüveg, hogy vak, meg még mondják is, hogy amúgy vak, és egy ilyen téglával bebasszák az ablakot, ő meg így oda nyúl és elkapja, és akkor kérdezik, hogy hát ezt meg hogy csináltad, és akkor csak ahinud, hogy hogy, hogy, hogy kurva jó ügyvéd vagyok, <gül> <gül> és egy ennyi szerepe van, de hogy akkor most ezek szerint őt is be fogják idebúzni. Hát, ha már az univerzumban benne van, akkor miért? É, meg, meg ugye vannak még ott a Netflixes Marvel hősök, uh, azt az, az, az irányt is el lehet menni, ugye ott van a Jessica Jones, a Punisher, Igen, igen Cage, vagy meg ugye a Daredevil, tehát ezt a Hell's Kitchen, vagy minek hívják ezt a igen, részét. Igen, a konyháját, igen. Ugye ezt is össze lehetne rántani. Na mindegy, ez már csak ilyen. J -j Jó, sok minden van ebben az új Túl sok. Hát, ugye, amíg hozza nekik a pénzt jól, és hozza nekik a pénzt jól. Én, én azt hittem, majd a, a, a, az Infinity War, meg, a, meg az Endgame után lesz egy ilyen roppanás. Mondjuk szerintem van is, tehát, hogy, hogy azért próbálnak szerintem minél több hőst behúzni, hogy, hogy Legye, szélesítsék, menni, igen, le, meg lehessen hova nyúlni, mert, mert ugye az, a, az volt, az, az a fázis, az lezárult, és szerintem sokan úgy gondolják, hogy jó, oké, akkor ennyi volt, ennyi elég. Ja. A Szeférneset még lehet, hogy mennek tovább. A Marvel spoilermentes dolgokról szerintem így ennyi, hogy elszóljam itt magam. <laughs> Meg itt egy ilyen sorozatot hoztam még itt nektek. Az a cím, hogy Clickbait. Ez egy Netflix-es sorozat. A sztori nagyvonalakban annyi, hogy adott egy full átlagos csávó, Egyszer csak elrabolják, és egy ilyen videót feltöltenek róla, amint, amire rá van írva, hogy ő nőket erőszakol meg, meg hogy megölt egy nőt, és meg egy ilyen kommentet, hogy ha ez a videó eléri az 5 milliós nézettséget, akkor meghal. És akkor ez, ez ezt kezdi el boncolgatni, egy ilyen nyomozós sorozat, hogy akkor miért írhatták fel azt, mi történik a csávóval, hol tartják a csávót, meg hogy a közvélemény is egy kicsit, hogy nyilván egyből, mai világban mi más történhetne egyből, akkor a csávót kezdik el, hogy jó, biztos, uh -huh. de ma egy kurva jó sorozat, Tehát nem is tudom, 8 részes talán, ilyen váltokozó, ilyen 40 perc és 1 óra közti epizód hosszakkal, Zseniális. A legutolsó részig is tartogatott fordulatokat. Úr jó. Ezt, ezt bátran az verem ajánlani. És amúgy le is zárja a végét, vagy. Igen, ez egy lesz... egyévad. Egy Aha, év. igen. Uh -huh. Na, az jó. Mondjuk az 5 millióval a, az szerintem jó. alá lőttek, mert az gyorsan megvan Amerikában. Az 5 milliós nézettség. Nem, nem lesz szerintem nagy spoiler, hogy az első részben összejön. Azért mondom, tehát így belegondolás. gondolsz. a videóit megnézik annyian hirtelen. Igen, igen, igen. igen. Tudom, de, ez kicsit olyan clickbait vagy. szagú, de nem tudom. kurva jó sorozat, kurva jó. Tehát ez, ez, ha, ha egy sorozatot néztek meg Netflixen az egyhetes hetes próbaidőszak alatt, akkor ez legyen. A Witcher második éve után. Meg így a bícsár, van. igen. Amúgy ezt, így, ahogy elmondtad, ezt a clickbait dolgot, a sorozatot, nekem ez a story, ez olyan, mintha egy ilyen Black Mirror epizód lenne, mert abba volt a kiesmi. Na, és így, nagy, így nagyon valóságot. Durva. De, igen, és itt is ugye végig erre mennek rá, hogy itt vannak az ilyen, ilyen, ezek az igazi clickbait vadász újságírók, van egy ilyen főszereplő is benne, aki megy utána mindenféle ilyen az illegalitás határát vagy akár át is lépő ö, mozdulatokkal próbálja megszerezni az ilyen legutolsó kis hírmorzsákat is, hogy akkor e, hát, nagyon jó sorozat, nem, nem, nem akarok tényleg ellőni belőle semmit, de, de kurva jó, tehát mondom, végig dróton rángatnak, hogy ú, biztos ez volt, és akkor a következő részben, ú, akkor az nem lehetett, akkor ki lehetett? Akkor meg, meg folyamatosan így rángatnak össze-vissza, nem tudod eldönteni, hogy akkor most vajon kit és mit, miért csinált. Nagyon jó. Na, én ezt felírtam a listára. Az a baj, hogy ez a lista, ez olyan hosszú, hogy már nem tudok már ezt új lapot kezdenem. <gül> ne is mond. Van a Netflix nagyon erős sorozatokba. Igen. Meg most nagyon, nagyon rámentek ezekre az ázsiai sorozatokra, és ezek is elég népszerűek. Még igen, mi most a Squid Game-et is megnéztük, azt csak azért nem hoztam fel témának, mert azt mindenki látta már, ja. aki akart. <laughs> Amúgy annyit csak róla, hogy egynek nem rossz, de szerintem túl van hype Szerintem is. Szerintem, szerintem is. is. De én szer meg, meg, tele van olyan logikai bukfencekkel, hogy egy-két karakter annyira ki van sarkítva. Igen, meg az a baj, hogy nekem nagyjából az ötödik vagy a hatodik epizód végén volt a tetőpont, és onnantól kezdve meg elkezdett lefele és a végén, amit kihoztak belőle, értem, hogy kellett bele valami extra, de az ilyen, meg volna nélküle. Ja. Meg annyira nem passzolt a főszereplés se. Igen. Nem tudom, olyan logikai bukfencek zavartak engem benne, hogy volt az a játék benne, mikor a formát kellett abból a cukorból kiszedni. Igen, igen. És akkor konkrétan azt kellett figyelni az őröknek, vagy minek kell őket nevezni, hogy mikor törik el az a szar. És akkor erre meg az egyik szereplő el tud bújni egy öngyújtóval a izé alatt. Azt is. én se értettem. Hát én azt én néztem végig. Hát ez így nem működhet. Hát, ugye, de azt nem mondták, hogy egy gyújtóval nem szabadt. Tehát ő nem az őrök elől bújt el, hanem mondom, mindenki más elől, mindenki más, meg a sajátjával volt elfoglalva, gondolom. Nem? Hát nem tudom. tehát hogy. Az nekem is fura volt, hogy így tehát, mindent így, megfigyelnek. És, és, és... és szinte minden ilyen shady húzásnál. Meg ugye, mikor ott a hullákat elvitték, az se derült ki, hogy azt miért csinálják. Hát ebben a, ebbe a sorozat kiderült hát, pénzért. Annyi. Nem, nem, nem, nem, nem, amikor néhányat megjelöltek. Hát az kiderült. Aha. Jó. Csak én nem figyeltem. Hát azt utána vitték le oda valahova máshova egy egy ilyen külön szobában. Hát, Próbáltam hát igen, nem azért. Igen. Jó, hát igen, igen. De ott abban a szobában ott utána kiderült, hogy az ott az egésztől mindentől titokban működik. Igen, igen. Hát, igen. Mondjuk, hogy macekoltak ott páron. Hát egy kicsit. Meg úgy, nekem ez nem tetszett a sorozatban, hogy belekezd, olyan 5-6-7 elvarratlan szállt hagyott így a végére, meg ilyen, ilyen tényleg ilyen logikai hülyeségek például, amikor a, a, a ezelőtt, ez még szerintem nem spoiler, amikor kimennek a WC-re és valaki bemászik egy ilyen csatornába, egy ilyen szellőzőbe, hogy azzal utána nem kezdenek semmit. Igen. Hát, és... De minimálisan, tehát ott... Uh... A következő játékra... Igen, hozott, ennyi. Így, hát ezt utána így, akárhányszor semmi. megcsinálhatta volna, és nem történt semmi. Akkor behoznak egy rendőrös szállat, aminek ne, semmi ne értelme. Tudtak menni baszni egyet. Ja, igen, igen. Meg a, a rendőrös száll is, azzal az az az semmi a végére. Hát nem. Ja, Ez nem sok. Bár annak a lezárása még úgy nagyjából. Hát még én, a, a, ott is kiderült, hogy... Kiderül. Hogy kinek a ki a kicsoda. Nagyon a csak nem tudom, az mennyire élvezhetünk ja, kintra. Hát ott aztán kiderültek a dolgok. Jaj, a ki Jaj, ja, Igen, de bár <síns> nem erült volna ki. Ú, <síns> uh, utána meg, ott meg, amikor oda mentek, hát ott aztán. <síns> emlékeztek arra? Uh, hú, hát arra persze. neki <síns> menjünk így a, a második évadának is. Ha, én még nem láttam, én még csak az első részt láttam. <síns> De én csak annyit szeretnék róla mondani, hogy ez a tipikus olyan sorozat, aminek az ívod utolsó részében van az, hogy így annyi mindent belenyomnak, ami így kérdésnek föl lesz dobva, hogy így nézel, hogy az egész Évadban nem volt ennyi fordulat, ebben az egy részben, és hogy rohadjatok még mikor jön már a következő évad. Ha most jönne, akkor is késő lenni. Hát pedig hát. nem most fog, az a szomorú Hát, nem, hát nem. Ezt, Ezt nem is nem, forgatták nem, egy nem, ideig, nem. mert a Covid is bekevert nekik is. Ja. Nagyon írogták össze. De ott egyébként jön valami spin-off. már meg nem mondom a címét, de lesz a Vitsay világában valami teljesen különálló, sztori valami tünnékkel. Ja, és az is sorozat, így Aha. Netflixre. Igen, igen, igen. Hú, meg nem mondom mi a. Ugye rákeresek hát, a... megtalálom a címét. Hát én nem is hallottam. Ez valami. Igen, The Witcher Blood Origin, az a címe. És ez valami tündékkel mesél el valami sztorit. Hm. Talán jön 2022-ben? Ha jól látom. Ja, mondjuk nem tudom, ez most mennyire múlt, hát szerintem a múltba játszódhat valószínűleg, mert ugye a, a Witcher-ben ott vannak a tündék, de hát nem nagyon... Tehát az volt valami konfliktus. Ami annyira nincs kifejtve, gondolom, ezt fogja taglalni. Hát mondjuk ilyesmi, a trónok harcához is jelentettek be ilyen, ilyen tágító spin-off sorozatokat. Hát Jó, mondjuk is kész. Már... Itt már leadták a trailert is, szóval. Ja, hogy az már ennyire hall. Ja, igen, ér... igen, igen. Tehát itt már konkrét trailer, trailer van, tehát látták, hogy már le van forgatva. Nagyon sok minden, de az egész kész van, már csak reszelgetik. Ja, mondjuk, ez jött, mondjuk az a baj, abban nincs benne Harry Kevin, mi? Gondolom. Hát ebben nincs, igen. Hát pedig... Hát igen, senki, a senki, a, senki az eredeti Witcher szériából, ha jól láttam a trénerben. Hm. Akkor lehet, hogy majd csak ilyen Ja, vizet. Harry Kevin tényleg nagyon eltalálták arra a szerepről, pedig amikor bejelentették, mondom, egy fehér hajú Superman, most mi van? Ne, értem, <laughs> akkor Na, nem miért, miért ha belegondolsz Gerált, az nem? Csak nem tud repülni. Hát végzés, igen. De minden megold. Ja, ja. Azt tudom ajánlani, nézem, Én a bírom esető, a Harry cavill az kurva ez a kurva lehet az a csávó valóságban is. Ja. Kicsit olyan, mintha elmennék egyszer bulizni, vagy így egyet így dumálni, Harry Keville e meg Tehát így, az az <gül> Mondjuk oda jönne még Nicolas Cage ők így hárman. De de csak azért lekoptassátok, nem? Ja, igen. És utána kifakadjon, és ott ordibáljon meg, sikoltozzon, ahogy szokott. Ja. Igen, igen. Neki vannak ilyen őrült pillanatai filmben. A Cage Rage. Mindegyik, mindegyikben. A Ja, na. Szerintem tök, tök jól átbeszéltünk mindent. Jó, hosszúra is nyúltunk szerintem. Úgy oh, van, így van. Én azt tudom, mikor kezdtük. Én csak hát abból igen, gondolom, most. hogy hosszúra nyújtunk, hogy a feleségem már csesztett, hogy nem fűtöttem be. Ja. Hogy egyre mennek <gül> vannak egyetemre. Jaj, igen. Ja, igen. Most lesz a ballagás az egyetem. Hogy, hogy elrepült ez a 18 év? Úgyhogy <gül> <gül> idén már valószínűleg ez az utolsó adás, úgyhogy mindenkinek. Boldog évet is egyben <gül> rögtön és kellemes ünnepeket, egyetek sok minden, beiglit Legyen kajakó ma. Egy minden pihennyek. Né nézzétek, nézzétek meg a clickbaitet et Nézzétek meg a clickbait miután meghallgattátok a clickplay-t. clickplay-t, Kíváncsi voltam bele, Bakizole úgy. Ez ilyen nyelvtőnök is jó. Nem szoktam sokszor kimondani, ezért nem szoktam bele, sokszor. Úgyhogy hát igen, itt jó játékot. Le. Igen, a, a backlogokat lehet darálni. Harcsúsítsátok lefele. Hát megnövelni is lehet, mert indul a Steam akciózás, a meg Epiken is ingyenosztogat, úgyhogy itt... Azt tudjuk, ja, mikor kezdődik. A, a, a nintendo nál már megy. Na, no, odnan no, meg már be is indult. Amit a múltkor mutattam nektek, és meg Twitteren is kiraktam. Most egész jó játékokat lehet behúzni ócsó pénzért. Igen, és nem támogatnak minket, de a fanatikára is nézettek rá. Úgy tudom, hogy ott indul egy uh, Questes VR bundle, ami azért érdekes, mert hogy Quest kulcsokat nem nagyon lehet sehol venni. Hanem csak a Questorban tudsz Quest játékokat venni, és most állítólag 20-án indul egy egész jó kis bundle. 15 dollárért adnak 8 VR játékot, ami elég, elég korrekt. Hát ez egész jól hangzik. És ez ja, olyan ez csomag, mint várul. amit én szoktam neked küldözgetni, ilyen, ilyen 20 nem, szarokkal? Nem, nem ebben ebbe egész jó játékok lesznek. Aminek egy része meg is van már, úgyhogy, de még lehet, hogy is megéri majd be szerezni. Jó, mondjuk a fanatikára nem, nem akarok rosszat mondani, mert itt aztán tényleg nagyon jobbándő csomagok igen, lenni, szoktak. Úgy, hogy ezt... ez nem mondok negatívat róla. És ezt úgy mondjuk, hogy nem támogatnak. És nem támogatnak, van, igen, igen. Sajnos, sajnos. Inkább mi támogatjuk őket a pénzünkkel. <laughs> a <végsűrő. laughs> Ja, úgyhogy mindenkinek elemes ünnepeket, meg jó játékot. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!